Meyedi dari kehiran dihati dan diubid dan tanpa nasihat Allah. Amiina. Amoi? Surat satu Waktu sembahyang yang wajib 127 Sembahyang puluh tujuh. ini mempunyai waktunya yang tertentu. Ia mempunyai permulaan yang tidak sah jika dilakukan lebih awal daripadanya dan pada Ada adat yang tidak harus dideduhkan lewat daripadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah kewajiban yang dititulkan waktunya ke atas orang-orang beriman. Inna salatakamnalal mu'mina kitab mawquta. Naik surah nisa ayat 3. Ini ismail setiap sembahyang itu ada di Permulaan dan waktu akhir Jadi Waktu permulaan itu Sekiranya Seseorang itu bersembahyang Beberapa saat 10 minit sebelum masuk waktu Itu pun tidak Bukan yang rasa Bukan yang pasti Kena pasti dengan betul-betul Kena jakin bahawa Waktu yang masuk berulis main Selangi di antara syarat-syarat kan? <tuh> Menambak pihak <tuh> kalau habis waktu masuk waktu selain yang lain jadi solat yang pada waktu itu akan berubah menjadi qada oh, tapi dalam hadis hadis sahih bahawa malaikat jibril alaihi salam telah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sahaja sembahyang lima waktu difardukan Kedatangannya untuk mengajar baginda waktu-waktu sembayang dan menggariskan kepada baginda waktu permulaan dan penghujung bagi setiap waktu sembayang. Waktu tersebut juga, waktu tersebut juga telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Islam melalui ucapan dan perbuatan. Kali ini boleh dilihat dalam Sunan Abi Dawud dalam Kitab Sembahyang waktu waktu sembahyang dan juga Sunan Jami di awal Kitab Sembahyang. Hadisnya berbicara, <coughs> hadis yang membicarakan tentang kelima lima waktu sembahyang tersebut adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh. Uma Muslim dan lain-lain daripada Abu Musa al-Ash'ari, daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang sahabat jadi datang bertanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang waktu waktu sembahyang. Rasulullah Sallallahu tidak menjawab apa-apa. Jadi -apa. ada hadis lainnya lagi. Rasulullah Sallam bersabda, datanglah bersembahyang bersama-sama kami. Abu Musa menceritakan lagi kemudian Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam bangun, mendirikan semayan subuh ketika terbit cahaya fajar. Di waktu itu Malaysia hampir tidak mengenali sesuatu mereka kerana masalah. Kemudian Baginda memerintahkan mendirikan semayan subuh. Kemudian Baginda mendirikan salat zuhur ketika gerincir matahari. Selain sahabat telah berkata semuanya siang hari telah sampai di pertengahannya. Sedangkan baginda sang-salam telah mengeta, mengetahui daripada mereka lalu mm. menyuruh mereka menunaikannya mm. Kemudian baginda sang-salam mendirikan sembahyang asar ketika matahari masih tinggi Lalu dia menyuruh melakukannya sembahyang asar. Kemudian baginda sang-salam mendirikan sembahyang maghrib ketika terbenam matahari lalu dia menyuruh menunaikannya Kemudian baginda s.a.w. memberikan semayang isya, isya, Ketika hilang cahaya merah di kaki langit <tuh> Pada keesokannya Rasulullah s.a.w. melewatkan semayang subuh Sehingga ketika baginda s.a.w. beredah daripadanya Sahabat berkata matahari telah Atau hampir terbit Kemudian baginda s.a.w. melewatkan semayang Zohorus Hingga hampir waktu asal Sebagaimana yang telah ditunjukkan waktu ini semalam Kemudian baginda sahabat melewatkan semaya asal Sehingga ketika selesai daripadanya Sahabat-sahabat tersebut berkata, sahabat berkata Matahari telah kemerah-merahan Kemudian baginda sahabat melewatkan semaya maghrib Sehingga ketika hampir hilangnya yang syafaq Iaitu cahaya merah ketika hilangnya Kemudian baginda saya melewatkan sembahyang isyak sehingga satu per daripada malam. Apabila tibanya tiba pagi baginda memanggil orang yang bertanya dan bersata waktu sembahyang adalah di antara dua waktu yang telah aku tunjukkan. Ini nak menunjukkan secara praktikal. Zaman tu mana ada jam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ha. Ya yes, saya Saya uh, Tak tengah mengajar ni Tapi berbesarkan lah kenapa Okey. Ya yes, uh, saya ini silang mula-mula Oh dah dari, dari Januari dulu dah Hmm Uh, ya yeah, Full masalah dia Sekarang malam tu Penuh lah program Dan boleh-boleh datang Datang lah, ikut apa yang kita bersambai Bab solat sekarang ni Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Haa Kemudian Yahad Hari ini sekarang Fikah Nanti kita dah sambung lagi. Kalau satu tu lepas sah dia sambung lagi hadis Kau puluh Kalau hari ni lepas sah dia tajwid hmm. Pangsa Puri Permai surah situ lah Haa Okay. Eh, jadi, jadi Nabi tunjukkan Secara praktikal Sama juga dengan hadis dalam bahagia Buat nanti ketika balik Turun dan balik serang Al-Raj Pagi tu kan Pagi tu solat subuh Pagi belum diwajibkan lagi, Ketika Nabi turun dan balik serang kan sebab orang tahu cara kekiatan semasa sembahyang. Munajat datang Dia dengan sembahyang dulu. Jibril turun, datang, datang, dia jadi imam. Habis sembahyang Abu Hari pertama Jibril sembahyang semua di awal waktu, Zuhur, kemudian Asar, Maghrib, Isyak dan Subuh sekali. Dan hari kedua itu Jibril sembahyang di akhir waktu, sama macam mana? Nabi buat ni. Kita nak langgan syarikat yang nak buka hari mana Jibril sendiri yang ada Jadi waktu tu Jibril dia tahu lah menurut matahari ni. Nanti kan Di setiap waktu tu, lepas ni ada, begitu ada. <tuh> nah Kita nak tengok jam ni kan Berapa pun lah ha, Besok Perang, sejam tak lepas je Jam tu bahagian ni hilang Bateri habis dan lain-lain langka buruk dan sebagainya. Di sana terdapat hadis-hadis yang menjelaskan perkara yang disebut secara umum dalam hadis di atas. Atau tambahan kepada apa yang disebutkan dalam hadis di atas. Perkara ini akan kita lihat apabila kita meminjamkan waktu sejak semalam serta berinci sampai sini. Yang pertama, waktu subuh Waktu subuh bermula dengan zahirnya Fajar Sadiq Dan ia berterusan sehingga terbit matahari Sabda Rasulullah SAW Waktu salatu suruhi minturung al fajri malam taturai syamsu Waktu subuh bermula daripada terbit Fajar Sadiq Sehingga selama mana matahari belum terbit Kau yang muslim Ramai orang lagi ni dia keliru Dia Fajar ke matahari Banyak saya jumpa orang ni Yang dia Fajar ke matahari Terbit fajar Dia ingatkan terbit matahari Fajar ni adalah Satu cahaya yang melintang Di ufuk Bumi Dan itu dipanggil Fajar Sadiq Ketika masuknya waktu subuh Ada satu cahaya yang melintang Di ufuk Nanti ada lagi sebelum tu, ada lagi tu nama Fajar, namanya Fajar Khazid Fajar Khazid itu Fajar Tipu Fajar bohong Yang dibuat oleh syaitan Sengaja untuk menipu manusia Tapi cahaya dia bukan melintang daripada timur ke barat atau barat ke timur Sebenarnya cahaya dia menaik ke atas ke langit Dari bumi naik ke langit sampai dia tegak Cahaya itu menaik kata itu fajar kajib yang dibuat oleh syaitan untuk menipu orang sebenarnya tuh, betul jadi sebenarnya ukupu ini sebenarnya sebenarnya tuh tak masuk lagi, Waktu sebenarnya tuh tak masuk lagi. Itu namanya fajar kajib dibuat oleh syaitan yang sebenarnya fajar sebatik yang cahaya yang melintang di ufuk lah. itu timur lah sama matahari akan timbul akan timbul di minggu ni timur ni Iskandar ni boleh seluruh di timur nanti akan timbul batu salih kan nanti bila azan subuh dia akan duduk lah tengok di ufuk tu bila nampak cahaya kan zaman subuh sekejap saja ya, cahaya tu tak lama zaman sekarang nanti aku boleh pergi tengok betul-betul subuh pergi ayat waktu ufuk cahaya tu langeh ke eloklah nampak kan mengingatkan Bagian-bagian tempat yang boleh nampak Pokemon Cara yang dia panggil Pajau Sadi bukan terbit matahari Terbit matahari itu nanti Waktu terakhir Waktu terakhir lah subuh Terbit matahari Habis dulu subuh Sebelum terbit dulu lah. Dan jika seorang itu Dapat bertakbiratul ihram kemudian sampai ke satu rakaat yang dikerjakan sebelum habis waktu sebut maka dia dianggap ada bukan qada satu rakaat dia dapat biasanya waktu zuhur dapat satu rakaat dan dapat dalam waktu asar dalam waktu zuhur tiga rakaat lagi ditiba dah masuk waktu asar kan maka dia masih lagi dianggap ada bukan qada satu rakaat <coughs> Jadi dia semangat subuh satu rakaan Masuk rakaan kedua Matahari terbej Jadi dia tetap dianggap sebagai hada Yang kedua Soho Waktu Soho bermula dengan tergelincirnya matahari ke arah barat ketika itu setiap objek yang berjusi maka mempunyai sedikit bayang yang mula menjadi panjang dan bayang tersebut menuju ke arah tuhan. Bayang ini dinamakan sebagai bayang gerincir. Waktunya berpanjangan sehingga bayang sesuatu objek itu menjadi sama panjang dengan objek tersebut di samping bayang gerincir yang menandakan mula masuk waktu zuhur. Baik yang Muslim, yang Muslim mereka berkata bahawa setiap ramadhan bulan, waktu zuri ida dzatil shamsu, wakana zillu wazili kapuli, ma'lam yahudil asal. Waktu subuh ialah abu bir matahari tergerincir dan bayang seseorang akan menjadi sama panjang dengannya selama mana asar belum datang. Kalau kita pecahkan satu kayu tengah hari itu, jadi satu waktu nanti ketika tu bayang-bayang tidak ada suatu so, matahari berada tepat di atas kepala di atas tengah-tengah bumi jadi kalau kita pancakkan kayu di situ ni, tidak akan ada bayang-bayang yang dimaksudkan bayang-bayang ni bayang-bayang di belakang timur, <tuh> timur atau barat bukan bayang-bayang di sebelah selatan atau utara sebab kadang-kadang ada bayang-bayang sedikit di sebelah selatan ataupun bayang-bayang sedikit di sebelah lutara. Itu nanti ketika matahari... Macboard ni, Macboard. Ok, tunjuk sikit. Saya faham sikit. Nanti besok tak perang, melakukan perang, tak ada jam boleh check. Kenapa orang sudah masuk dulu? Terima kasih kerana Masnah hari Dia sugera Dia Dia Dia Dia Dia ni Dia Dia Dia Dia Dia Dia bulan, best bulan nak. Jika ramadhan itu dia, dia bukanya hanya ini kebelakang. Kalau kurang sana, nanti belakang itu sebabnya kalau yang terlalu alam akan jadi musim panas sama. Dan beberapa nama yang rendah, negeri kecil, kepo semua jadi musim. Ini macam tarikh kita, dia bukanya, dia buat info juga tu nih. Kalau ada, kita pun dia main, Perkiraan lah. Ini kalau di bawah ini saja, di belakang akan terbayangkan sesuatu yang serta, akan berdaya Yang kita lah, sekarang saya katakan tu, yang kita perhatikan adalah bayang-bayang yang Jangan kita mahu pada bayang yang yang yang dan asli tergantung. ada kemungkinan, ada kemungkinan akan ada sesi bayang di Suratah dan Suratah se Tapi kalau matahari tu betul-betul tegak Betul-betul hmm. tegak Tengah-tengah dia tengah siwa -tengah. tengah -tengah. Makin Maka tidak ada banyak bayar di Suratah tidak takkan ada banyak bayar di Suratah Dan kalau dia waktu tegak tu, sawah tu Timur dan Barat pun tak ada bayar Tangan tu Jadi aku berita Matahari tu bermaksud Matahari tersebut gincir arah barat dia akan bergerakkan di sini sikit dia bergerak di sini makanan sekarang tu dah banyak bayang di sini sikit dia ada banyak bayang di sini sikit barulah masuk ke sebelumnya itulah boleh dianggap masuk tu ke sebelumnya tak ada banyak banyak lagi tu tak apa. parah tapi kalau di yang dekat bila matahari dulu kita menyengit ke selatan dia akan ada bayang-bayang sini dan bila matahari tu cek dia akan jadi begini Sengit? Kita tak ada jemput, sebabnya dia matahari tengah-tengah kan Ini pun lagi tukul ni nak kita ukur-pukur sekarang ni Berarti dah ada banyak-banyak sikit, jadi masuklah waktu Cuk dan apabila matahari itu nanti dah sampai ke sini Bayang-bayang itu menjadi jadi sama-sama Katakanlah bayi pun suruh saya Bayang-bayang sama Maka di sini, saya tengok-tengok-tengok 10 minit dia juga Masalah waktu waktu? Masalah Masalah waktu? Masalah Kalau kami beri Subuh kan Baik, terbit Bajar Bawang sini Sampai dah sedikit berlari Kemudian sini, jauh Sekejap Minitir sikit, ya? terus cuba Nampak banyak-banyak sini selama untuk kemasan Perkenaan sini nanti, okay. Jadi Tak payah, tengok okay, sejarah pergi, pergi, pergi melancong ke Duru Sahara buat apa kan eh. ke DC mengambar dari kata-kata cuman kan dengan tengah hari tu pada hari tu aku ok lah kalau tu kat hari tu ok pada hari tu ok pada tu dah lah dah lah main-bayang lebih setelah tu lah sama bayang lah tak kalau tak tahu lah kalau tak tahu tadi tu punya yang kebelah sini mana main-main tu tak boleh jika tu masalah penting nama ukuran lebar tak jelas dua meter, tak kompaknya. Ah. Jadi tujuh puluh dua ribu Terbit matahari habis waktu subuh habis dah subuh banyak gitu betul ah selepas terbenam maghrib dua sajalah dua saja yang boleh kita tengok matahari terlebih kita tengok lebih dia apa siap dia subuh maknanya mulia dia fajar tadi subuh fajar dikong satu jam setengah pun sebelum Waktu kita Mata ambil matahari Mata -mata. Dia cahaya melintang Dia ufuk. Kita merah tu nanti isyak lah ni Malam Mega merah tu nanti Kita lah. Itu Zohor Yang ketiga asal Waktu asar bermula apabila pun akhirnya, waktu Zohor Dan ia berlanjutan sehingga terbenamnya matahari bila bayang-bayang dah jadi apa, sama size dengan benda, dengan objek, bererti masalah bahasa sampai terbenam kari. Terbenam maksudnya terbenam full. Hilang tulen kari dah hilang, jadi tu dah lamparan, ya. hilang pun. Terus habislah bahasa, masihlah waktu lagi baru boleh berbahasa lagi. Allah taala bersabda wa rahmatan wa barakatan min al-asri qalla an taru bayshan tu wa asra madu kana siapa yang menemukan satu rakaat di dalam waktu asar sebelum terbenamnya matahari maka dia telah menunaikan sembahyang asar siapa yang mendapat satu rakaat apabila sembahyang asar sebelum terbenamnya matahari maka sesungguhnya dia telah mendapat sembahyang asar keseluruhannya al-bukhari muslim satu Walau bagaimanapun, seseorang yang bersembahyang adalah tidak melewatkan, tidak melambatkan <tuh> Tidak melambatkannya, melewatkannya sehingga terjadi bayang-bayang sesuatu dua kali ganda panjangnya Di samping bayang gelicir Berdasarkan hadis berkenaan dengan waktu-waktu sembahyang yang telah disebutkan sebelum ini juga berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqtu al-asr ima lam asfarash atau asar ialah selama mana matahari belum kekuning kuningan Di sini bermaksud bahawa waktu ikhtiar bagi Ismah adalah sehingga matahari menjadi kekuning kuningan Ini sebenarnya ada lagi penjelasan yang lebih detail lagi tentang waktu Almanin zuhur dan asal Jadi dibagi pada Waktu ahdol Waktu ikhtiar Waktu mawasah Waktu mako Waktu ah Loh ke? Nak ke? Ya Ini simple je nak Di awal waktu tu Paling angkal lah Awal tu balik afdol Kemudian kalau waktu ikhtiar sampai sebelum Waktu selalu bagi asar. Sebelum <coughs> Sebelum Bayang-bayang jadi dua Itu waktu ikhtiar Selepas waktu ikhtiar waktu makhruh Waktu makhruh nanti ada dua pula macam dua Makhruh yang tanzih, makhruh tahrir Makhruh tanzih tu nanti Sebelah-sebelah waktu kuning-kuning tu Makhruh tanzih kalau dah sampai sebenar mazhari tu dah apa utari dia tu jangan ditundang kan apa mazhari tu habis ni benar habis, terbenam, habis waktu bagi lima waktu sebenarnya sebab kagak yang antara waktu, -waktu dal itu awal waktu yang ini bagi asal dia tak semua dia asal bagi contoh-contoh dia dah asal asal ketika masa waktu batu Abdullah Bermakna ketika bayang-bayang sedang menjadi satu sama panjang dengan objek itu afdalus kemudian sampailah bayang-bayang menjadi double kalau 10 cm kayu jadi bayang-bayang jadi 20 cm ha, itu sampai setakat tu dinamanya waktu istiwa pun masih ok lagi baik juga tapi lebih baik lagi yang awal agilah awal waktu lepas 20 cm jadi panjang bayang-bayang tu masuklah masuk waktu waktu maghrib. Dan maghrib ni pecah dua, satu maghrib tanzi, satu maghrib zahrim. Maghrib tanzi ni maghrib yang okeylah, yang ke ni yang menghampiri salam. Jadi ketika kuning-kuning ke, ke kuning kuning ke kuning lepas bayang-bayang ya. jadi, cepat, cepat. Banyak -banyak, jadi jadi, jadi, jadi dia ada berdaripikir sampai lah masuk waktu apa nih, kekuning kuningan tu nanti, jadi mah waktu masuk tadi. Kemudian dia waktu kekuning kuningan Tadi sampai dah dan 6 waktu tahrir berapa 4 minit oh 4 dah oh, Waktu istiyah, waktu maksud roh taharai tanji, waktu maksud roh taharai, satu lagi. Hmm, orang lainnya. Semua ini peningkir. Yeah, right? Tak ada dalam buku ni, dengan buku Nanti saya cek Kemudian dia membagikan waktu itu Dalam lima bahagian Saya tak ingat satu Satu abdol, satu ekhtiar, satu makruh yang tanzim Satu makro yang harim Empat 4 saya ingat Nanti saya cek dan uh -huh. yang paling aktor semayang luar waktu lah waktu etiket Ikhtiar ini ok lagi masuk, dah muka dah kuning-kuning Dah sampai tu lah, tu dah benda matruh lah Tidak orang yang dah tak merah Itu tahrim lah Ketika kita menang tu lah Dah kira masuk buat waktu yang di makruh matruh makruh yang menghampiri Haram Nanti saya cek je Ok, turun magrib waktu magrib bermula dengan terbenamnya matahari dan berterusan sehingga hilang cahaya merah dan tidak ada lagi kesan di senja barat nak tengok ke meja merah meja merah sekarang ni warna meja jawat betul tak betul tak Penang matahari Kemudian Dia akan nanti dalam atau lebih nanti mat, langit merah Awal, awal ke merah Dia panggil mega merah Hilang Hilangnya mega merah Berarti habis lawat ke maghrib Masa lawat ke isya Cahaya merah ialah saki baki Daripada kesan cahaya matahari Yang timbul ketika terbenam Kemudian cahaya tersebut Akan hilang sedikit demi sedikit Ditaran oleh kegelapan malam Apabila kegelapan semakin tebal dan menular ke arah ufuk barat Serta kesan cahaya merah hilang Maka itu bermakna berakhirlah waktu Maghrib dan bermula masuk waktu Isyarat Jadi ini senang sekali lah tengok Pekala ini telah disebut Rasulullah SAW dalam hadis yang menerangkan waktu-waktu sembahyang Antara lain Rasulullah SAW berserta Waktu Maghribi Malam Yairi Bishyafat Waktu Maghrib berterusan selama mana cahaya merah belum hilang Syafak tu maknanya merah merah Yang kelima waktu Isyar Waktu Isyar bermula apabila berakhirnya waktu Maghrib Ia berterusan sehingga terlebih Fajar Sodik Sampai terlebih Fajar Sodik apabila Isyar Bukul 4 pagi pun berakhir lagi Tetapi waktu FDR bagi semayang Isyar ialah anda tidak melewakkannya lebih daripada sepertiga malam Sepertiga pertama daripada malam Ini waktu akhtiar lah Pembahagiaan waktu untuk isyak pun nanti dibahagikan kepada beberapa bahagiannya nah. Yang aktor awal waktu kemudian waktu akhtiar Sebelum habis sepertiga malam tu Nanti dah dekat nak tu nanti waktu dia mohtub lah tidak ada yang makhluk tahari Selepas daripada sepati malam makhluk Tansi dan daripada utul Dia masuk dekat Waktu Satu... sembuh jenis makhluk tahari Kalau nombor lawan Lampas sangat eh? Satu per tiga malam yang menarik. Ada orang <coughs> Mula mengira Waktu malam ketika terbih Terbenang di matahari dan akhirnya ketika terbebas dari. Oh, bateri macam mana balik? Asyur, Azubu. Ini dia, Azubu. Asyur, Azubu. Ibu bateri. Ibu bateri. Erika, doblar dia dia lombok tu macam mana kurang jam 40 minit lah. bagi tiga bagi tiga panjangkan mewah kan jadi 4 jam dia restart sekali terus dah pasal macam buat padam sebab tu dan itu atau itu kenapa Adanya pendapatan tegak berumurnya waktu isya sampai sembilan puluh sembilan. Kalau begini begitu, jadi isya berapa setengah? Sembilan puluh lima. Berapa? Tiga setengah, tiga setengah, dua setengah, setengah setengah, sebelas jam. Jadi sebelas setengah sampai lima setengah berapa? Tiga jam, tiga jam. Maksudnya bagi tiga tiga jam, superti tiga berarti tak pas setengah jam tiga jam, tiga setengah atau sebelas tak. Tak jauh begitu lah antara 11.30 setengah hingga dua dia hilang ni Sebab mana dia Selepas tiga malam Malam tu bila? Ada yang kata tu lah Bila dia boleh terpengalaman Dia agak malam Ada yang kata tak Dia agak terlepas isyak Sampai sepuluh Dua pendapat Tampak, masyur, ha? yang, yang Pendapat yang masyur Yang pendalam Sebab bila matanya tenggelam dia, Dan dia agak malam Terbit nanti Dia agak Siang Siang dah masuk Semalam-malam okay. tu tengah, tengah, Kan? Tengah-tengah kan? So, waktu malam berarti orang akan malam Waktu mana kalau siang matahari lagi matahari tak tumpit, orang tak akan siang Masya Allah ha, Jadi 12 jam Bagi kepada 3-4 jam, 4 jam berarti Yang Allah Ta'ala Turun ke langit dunia seperti Sepertiga malam terakhir okay. Itu kan Nanti ke itu nanti yang menjadi Perkembangan bagi orang yang Kata sepatutnya Sudah tepuk dia kita tadi kalau malam itu turun Kerana ini seperti ke malam terakhir Kalau kita masukkan ke waktu subuh Itu kan tak terakhir dulu Itu kan dah terkeluar waktu terakhir Maknanya Amat turun ke jenis dunia Seperti ke malam terakhir Maksudnya waktu terakhir Jadi waktu terakhir tu akan berakhir Selepas keluarnya waktu subuh Terlebihnya waktu subuh Berarti malam tu harus dikira Dikira-dikira dan waktu sahaja itu dikira selepas isyak Jadi itu yang tak bagi orang yang menanggap nah, Yang waktu malam yang disebutkan Dalam yang dimasukkan lah hadis ini Ialah bermula selepas isyak dan sebelum subuh Jadi nanti 9 jam, jam Berarti 3 jam berarti Untuk 3 malam terakhir 3 jam sebelum subuh 3 jam sebelum subuh 2 kan 2.30 Jadi 2.40 tu Allah kira Dah Mula lah Yang bukan turun macam bimbitan ni Yang turun dalam bimbat <laughs> Rahmat Allah yang turun ha, Dia 23 nanti lah Dah saya tengah-tengah senang -tengah tengah -tengah tajuk tu 23 orang nak tanya Tak mahu keempat mahu kee Keempat mahu kee 5 tengah tu rakyat takut kacau <laughs> Dekat 40 kan lah. Dekat 50 kan lah. Bila dia muka dengan Mama tu lah Meluduk kita hendak lah dia Cukulah Bila Mama kelima Setahun nanti Mama empat setengah lagi Mama empat setahun lagi Nanti Mama ke tiga Kanan mati nanti Mama ke tiga lah Tak boleh pilih hati Ok itu Satu Isyak yang dimaksudkan dengan fajar Strading ialah cahaya yang bersedera Memanjang dan melintang dan melatar melintang di sebelah timur Ia merupakan pantulan cahaya matahari yang diterima dari jarak yang jauh Kemudian cahaya ini meninggi ke arah langit sedikit demi sedikit Sehinggalah terbit matahari Ini matahari dah terlebih, tu dia nampak lah kan? dia punya sign dia kita tanda ya. itu matahari dah ada di sekolah maknanya dia punya masalah cahaya ke itu kena ada kat bumi, bukan dulu simpun bumi tu kan Jadi dia matahari naik sikit naik naik naik naik naik rumah dari tepi ni kalau kajar kajib tu tengah tengah naik masalah ke langit macam saya tu tak nak nampak tapi dalam kitab tu nak Fajar sekali Itu khaitan yang buat Ha? Saya? Fajar ni Jangan macam-macam Mucur pun ada, semua Dengan malam Support live Somba Jadi so, yeah. dia Telah namanya Fajar Soedik Jangan yeah. ingat Fajar yang ingat Fajar Kebanyakan saya jumpa Orang Fajar Dengan orang Lebih Fajar ni Lebih Fajar ni sebab itu se malahan Nabi panggil salat subuh, salat hajar Kalau selamat hari dan terjebit, apa namanya kalau hajar Hajar lain, matahari lain Dan lain yang menunjukkan permulaan pengunjungan watu iftiyar Bagi waktu isya' ialah hadis yang membicarakan waktu waktu semaya yang diberikan oleh Muslim Dan lainnya daripada Abiyah Batala, Raja Allah, Bawa Nabi Muhammad SAW Sesungguhnya tidur itu bukanlah satu kecualian Tetapi kecualian adalah orang yang tidak mendirikan sembahyang Sehingga dah datang waktu semayang yang lain Hari ini menunjukkan bahwa waktu semayang tidak akan berakhir Kecuali setelah masuk so, waktu semayang yang lain Kecuali waktu subuh Ia tidak akan, ia tidak termasuk dalam keadaan yang umum ini Kan tadi dalam hadis tadi Nabi kata isya, tengoklah di lihat kita. Isyak sehingga Satu per daripada malam Seolah-olah bahawa Isyak itu nanti Hafiz sepertiga malam Sebab itu ada hadiah eh. Tapi hadis itu nanti umum. Okay. Nanti ada hadis ini yang mengalangkan Sesungguhnya dia itu Pernah satu perkayaan tetapi Hidayah orang yang tidak mempunyai semayang Hingga datang waktu semayang yang lain Bila datang semayang semua Banyak hari Ini berarti Isyak tu Suri sampai ke Bajar suri Tambah Dalam hadis yang Menurut panjang tu Nabi menunjukkan Baginda Bagi yang Empat uh, hari terakhir tu Baginda melewarkan Sebagai Isyak Sehingga Satu Bertiga Dan sebelum malam Apabila ditanya uh, Apabila ditanya Apabila tipunya Fahdi Baginda Matahari terakhir malam-malam Kemudian baginda melewakan Semayang Isyak sehingga satu Bertiga daripada malam Bila tiba-tiba baginda manggil orang bertanya Dari siapa? Waktu Semayang Di antara dua waktu yang telah aku tunjukkan Jadi nanti tunjukkan waktu Isyak yang terakhir itulah ketiga Seperti kemalam terakhir Bererti masa seperti kemalam terakhir Habis itu je apa? Kita memikirkan hadis lah ada hadis lain lagi Yang mengatakan yang yeah. Sebenarnya tidur itu bukanlah satu kejayaan, tetapi kejayaannya adalah orang yang tidak mendidikkan semaya sihirlah datang waktu semaya yang lain. Jadi dalam kes Malaysia, Malaysia apa-apa yang semaya apa yang datang dalam Malaysia Subuh Jadi waktu subuh sudah bila. Serbuk fajar tadi bererti habisnya semaya Asia itu ketika terbunya pada soli maksudnya hadis yang tadi itu bererti. Nabi mengisahkan ke arah waktu ikhtiar kita waktu, waktu habis waktu. Sebagai waktu ikhtiar itu masih masih abdurah sama semasa ok dengan nasmaya. Jadi semua nanti kalau habis waktu nanti ketika masuk waktu suara yang lain. Ketika pada malam itu, tu di bawah itu tadi, bila mentadbikan, namanya proses mentadbikan hadis. Karena itu hadis tadi yang asalnya baca nabi kata ah nasmaya itu isya habis sebelum jam malam lah biar, malam tadi nasmaya. Tapi kalau hari ini Nabi ni ramai juga tu. Semua yang akan habis kita, datang 16 hari. Entah apa alam mungkin lah. Nanti tu kita mesti tak Berarti yang nabi kata tu, bermain waktu yang siaga, waktu yang siaga atau bila lah bolehlah semuanya sampai sebuding malam terakhir. Pastikan sekarang kita mengaji. Ah, beribu-ribu lah bersemayam. Akhirnya saya dimaklumkan saya pun. Di semua orang di di di nah di, di, di, di, di yang sebelah Jawa tu kami semua masa biasa biasanya pukul sepuluh, sebelas. Sebab program ada program kan? Program kadang-kadang program mula-mula, lepas baru itu program mula-mula sampai ada dibagi 2 jam harus bawa yep. ke Malaysia. Kalau mana markas misalnya di kadang mungkin itu semua yang Malaysia sebelas, dua dia bayar dulu panjang, waktu tu, tu di makan dulu, lepas tu boleh selesai isyak Maknanya waktu isyak tu boleh di, di, di, di, dilambatkan sampai lah waktu setiap Sebelas tengah, dua belas tengah riyal Jadi sekalian tu setelah sebelah, sebelah lah, selesai pun Luluh, luluh, luluh, luluh, luluh Dia buat kan Sama isyawahim pun kan Jadi kita akan Malaysia, isyak pun selesai Terus berdua dihidupkan Haji Hadis yang mengatakan Nabi pernah Nabi melewatkan melambatkan semayang Isyad sehingga pada para sahabat yang menunggu semayang tidur sungguh-sungguh ada -sungguh. ha, tidur ha, hebat manusia kan dan apa ni aa, bagi mazhab Syafi'i walaupun -wala macam mana pun boleh tapi yang apabila semayang ni awal waktu Mazar di waktu waktu lebih apabila ada hadis yang mengatakan apa tu? Saya kata, di awal waktu sahaja sudah sahaja, ya di awal waktu ni, yang di situ dalam menjumpai mahar semayang di ya awal waktu adalah yang terbaik. Malah Nafis, dia mereka semayang Asia dan uh, Asal lewat pergi ke masjid di India atau masjid di negara semayang Asal juga di Malaysia juga lewat. Jadi siapa yang dah tak simpan semayang Asal kan di masjid sini? Merasih okay, lagi, okey. Dan nanti, <tentik> ya, semuanya siapa nambah, siapa asal dan siapa hmm. Tu kebaikan, ada nyaman. Hmm. Kenapa tu? Karena yang tua dan yang tua, dia kata lama. Hmm. Jadi, ya, memang Okey. <tentik> Hadis ini menunjukkan bahawa hmm, kita. Inilah waktu-waktu sembahyang yang lima. Seseorang Muslim tidak seharusnya melewatkan atau menambatkan sembahyang ke akhir waktunya dengan sengaja, dengan alasan waktu masih panjang. Ini kerana perbuatan tersebut mungkin boleh menyebabkan sembahyang terkeluar daripada waktunya, bahkan mungkin dia akan meninggalkan terus sebagai sikap pandang ringan dalam menunaikannya. Nantilah Dah gila Dah gila nantilah Akhirnya pun Podok Podok Tak berat Podoklah sekali lah Nanti malam semua Podok sekali lah Tengok waktu Itu memang beting kan Beting Nanti esok lah Tidur okay. Oleh itu Sunat menerikan Sembayang dengan segera Di awal waktu Bagaimana so, yang, yang pernah ditanya Kepada Rasulullah SAW tentang amalan-amalan yang paling abad Bagi dia menjawab Sembayang Sembayang pada awal waktunya Pada waktunya di awal waktunya Al-Bukhari Untuklah Ketahuilah bahawa jika sembahyang Seseorang Sebagiannya berada dalam waktu Dan sebagian lagi Di luar waktu jika ia mendapat Satu rakaat ketika Dalam waktu sembahyangnya Maka dianggap tunai Jika tidak sembahyangnya dikira pada kalau mana yang komplit lah dapat saat bila tu yang ram, dan yang baca baca dia rupo, sujud pertama, sujud kedua, sujud tiga dan kedua, kedua -sujud, sujud, kedua dia paket, dia sujud kedua, habislah waktu, masa lah lain Berarti dia masih lagi dianggap salah ada bukan Dan Dariannya sebagaimana riwayat Al Bukhari dan Muslim daripada Abu Baraah radlallahu ta'ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Man azraka raka'atan subhi qabla an tughrashi as-shamsu qabla azraka subhan. Wa man azraka raka'atan min al-asr qabla an tughrashi as yang mendapat dua rakaat dari sembahyang subuh selain sebelum terbit matahari maka dia telah mendapat sembahyang subuh disebut sembahyangnya sah dan dianggap tunai. Dan sesiapa yang mendapat satu rakaat dari sembahyang asal sebelum terbit matahari, sebelum eh, matahari Maka dia mendapat semaya asal tersebut dan sahabat rasulullah saw mana asalnya kata minasolat tiba, tiba pada asalnya solat. Setiap yang mendapat segala kan dari beli semaya maka sesungguhnya dia telah mendapat semaya tersebut. Semayanya sah dan semaya bukan yang pada al-muhtadi tersebut. Waktu-waktu yang dimaklumkan semayanya. dimatroh fasmaya dengan matroh tahrim yaitu yang matroh yang hampir kepada ke tahap haram eh mudah ini nah itu ah ya kan nah boleh macam tak perlu ah itu kalau bangga sama itu Di makro akan sembahyang dengan makro tahari Iaitu makro yang hampir ketawaran pada waktu-waktu berikut Yang pertama Ketika matahari berada di tengah-tengah langit Kecuali pada hari Jumat Dan sembahyang subuh Dan selepas sembahyang subuh Sehingga matahari naik setinggi tombak Setinggi hadugala Yang kedua selepas sembahyang asar Sehingga datang matahari Ini lima rakan. Ini bagi dua. Yang pertama ketika matahari terbit, yang kedua ketika matahari terbenam, yang ketiga ketika matahari berada tegak di atas kepala, yang keempat ketika setelah melainkan menyelesaikan menunaikan solat subuh dan yang kelima setelah menunaikan solat asar. Lima rakan. Ketika matahari betul-betul terbebas, itu nanti syaitan akan berada di situ, akan bertenggi di situ. Jika kita itu semaya, Allah Allah macam, memujur syaitan ataupun mempunyai matahari, orang muda kamu agama yang punya matahari ini ketika terbebas ni dia adalah semaya mereka. Jadi tu pengelak akan dia boleh menyamun Islam dengan agama lain yang punya matahari tu, dia di makhlukkan takhir, jadi semaya mulai betul. Kemudian ketika terbenam Sama juga Kemudian ketika matahari tegak Betul-betul Tidak ada bayang-bayang Dibawal Tengah-tengah, betul-tegak Kita ni dah sebelum-sebelum bahasa ni Kita boleh Tak boleh Kemudian Setelah menunaikan solat subuh Dan kelima Setelah menunaikan solat asar. Ini setelah Faham maksud kalau waktu semayang subuh awal, maknanya sepanjang lepas semayang subuh tu sampai ramadari terbit, setinggi satu tu, makhluk tarif tu. Tapi kalau dia semayang subuh lambat ni kan, dia <gifat> semayang subuh, apa dia semayang subuh. Lagi dia tak semayang subuh, sampai begitu, ok, lepas dia semayang subuh je. Sama juga asar. setelah dia semayang asar. Kalau dia semayang asal lambat, tak ada sebelum tu boleh balik. Jadi kalau kita ada apapun solat solat lain kita nak buat kita buat sebelum kita melakukannya sudah subuh atau sebelum solat. Ah maknanya ni itu tidak dimaklumkan kepada semua jenis solat. Kalau kita bermalam semayang subuh, tahu-tahu tengah tengah bermalam itu memang dikemnnya lagi mata yang subi. Memang kalau kita itu, ambil tanda masalah tandas itu semua Memang boleh tatbir seperti yang mengang Ujjjul, masalah ini nak berubah Itu tak ada masalah Mayang waktu itu, ada masalah Bila waktu asal pun, kita suka tidur itu, bahagian lima minit lagi lah, waktu maghrib Bangang-bangang ambil mayang itu semua, tak tahu Yang mengang, masalah ini nak Itu pun tak ada masalah Tak payah tunggu dalam masalah ini, habis turunan Mayang juga Itu seolah waktu, tak ada masalah Tahu ha, Kalau Fasro dia tak ada Tak ada buat Pembalik Itu Kalau tak sengaja Kalau sengaja tak boleh Semua aja berusaha lah. Sengaja boleh melambarkan Jaki lah semayang Kan lah Jaki lah Jaki lah semayang lah Tengok singta kan Singka Aku tak kan, semuanya, kan. Semuanya, kan. Tak sengaja dia Habis singta yang kan Semayang lah semang habis Semang-belam Matai ni malam Buka dah. Ha, lah Itu berusaha ha, Sesengaja Buna-buna semayang Tak boleh Ini kalau ker Tidur Kan ataupun ada dalam atas kata tebang ke kata tebang landing ke tiba-tiba kan, -tiba. ada sikit lagi untuk boleh sayang jangan salah fardu dan juga tak atas kata tebang kan projek-projek diulang ataupun jadi polos dia tak perlu tubuh perasaan waktu ni, kalau tu kadu-kadu tak perlu tunggu, dengan tarik, penang ke, terdukit uh, ke, kenapa dia tak perlu tubuhkan lepas asal kalau dapat perlu masa lepas asal sini lepas asal dia tertidur Bangun pada pukul 12 Dengan hari dia tidur Sampai atas 5, apa ni Sampai waktu atas sebuah ada rasa nasab buat nama. Jadi, ketika dia ambil surau Lepas surau tengah Tidak kan, nak sembahyang sedap Pukul dulu, tiba tiba Imam tak amat, ahli murah dia tak amat Maka dia ikut juga saya asab Nanti lepas lah bawa mereka, saya bawa dia bodoh, semangat bo bawa-bawa dia tak boleh Begitu tak boleh Tapi kalau dia semangat bawa-bawa, maka dia tak ada geng, ataupun geng-geng bodoh, kan? Maka semangat dulu, bawa baru bawa tu saya Atau Tapi kalau kita tak boleh suruh ke menunjukkan, takkan bina suruh bawa, eh, nanti dulu, maka semangat Suruh dulu, tadi dia tidur, tak boleh ya kan? Dan juga solat-solat yang untuk lepas-lepas subuh dan lepas asa ni Solat-solat sunnah zawil asbab. Solat sunnah ni ada macam-macam jenis Nanti dia nanti namanya solat zawil asbab, Solat yang bersebab dan sebab itu sudah pun berlaku. Dia ada solat sunnah yang berkaitan dengan waktu Solat sunnah yang berkaitan dengan sebab ini bapak-bapak surah sunat je nanti Saya mengajarkan sehari kaitan dengan waktu Waktu tarikh Solat-solat yang berkaitan dengan waktu tu lah Waktu Wintil, selamat wintil Lepas isyar, tajuh terakhir mulia waktu syirah ke doa Dari apa ni Pembeliah, bakliah, itu semua ada Waktu masing-masing, solat yang mempunyai Waktu masing-masing Kalau selamat waktu tu dah tak Dah tak ni Tunahkan sumayang sunat Kemudian solat yang disebabkan oleh sebab Solat yang bersebab Yang bersebab ni ada dua Satu sebab yang sudah berlaku Satu sebab yang belum berlaku Kalau solat sunat yang sebab sudah berlaku Contohnya Tanya ke masjid Selepas kita masuk masjid Tentulah sebab tunah berlaku Sebab kita dah masuk masjid Nak-nak-nak lah semua ke masjid dan ketiga kita masuk tu, Kita dah semangat asal Misalnya waktu disipu dari markas, asal ilana, itu disipu garing Di markas Masa itu Sampai mana-mana Kita masuk burna kan Masuk masjid belum ada mana majlis, tak ada majlis Masjid tak ada, ada. Bolehlah kita semua Kita itu masjid Walaupun waktu, waktu tu, Waktu tu solat Waktu lepas asal itu Waktu dia ya, Matur tahrim Boleh Sebab dia solat yang bersebab Ataupun solat sunnah Saya itu Pun boleh utuh, berpas. Berpas, tu, eh? Kita ambil udu Berduas Berduas Semua itu kan Kita sedang sebut Tiba-tiba batal semayang kita pun Ambil air semayah, ambil duduk, untuk masyarakat misalnya kan Jadi kita disuruh, nah. tak boleh Ambil, ambil, ambil semayah nerakaan, surat tahiyah terhutuh Misalnya waktu memang wajib lah kan Ambil duduk pun, dia semayah Ada sini, yang buat surat tahiyah terhutuh Gila lah dulu masuk syurga, sebab amalan dia itu Setiap kali dia berhutuh, dia surat dalam air semayah nerakaan, tahiyah terhutuh Atas dia, dia akan menduduk, dia akan sayah, tahiyah terhutuh Haa Adem tak ada yang setuju pun ya jadi game bilar Itu namanya solat yang bersebab yang sebabnya sudah pun berlaku ataupun solat jenazah, tak dalam puasa dan mana syarat jadi jenazah sampai boleh ada dua jadi Yang sebabnya belum berlaku adalah semayang hajat, semayis ketaq. Ah ini sebab yang belum berlaku sebab sekarang hajat ni kan hajatnya akan datang nanti besok ni berjumpa ni lagi bersenang kan Dan nanti hajat tu berjumpa nah, habiskan yang hajat bel belum berlaku ha, jadi hajat tu belum berlaku maka cik ima terungan tak boleh ha, tapi istighfarah nak pilih kan ha, nak pilih yang mana ni kan tak ada dua orang tiga empat orang ni kan dia pilih sama satu ni <laughs> sengaja semangat masak lah sebab semua tak boleh sebab itu sebab yang belum laku Kita kena buat Pasukan selain Tak Kalau salah Kodok takut Maksudnya Kodok kawaliyah Nabi pernah Sini nabi kawaliyah Kawaliyah Zuhur Lepang asap Nabi waktu Zuhur Sampai ke kabilah Dari satu Tempat ni Nabi pernah layan so, oh. Lepas tu semayang Lepas tu Nanti kan Nabi layan lagi Kabilah tu Sampai asal, Lepas asap balik Lepas tu Nabi pun balik ke BDA, Nabi pun semayang Siti Aja kajang ni? Tak semua semayang Jadi aku tak sempat ni nak semayang Kau beliau, beliau apa lah Kau beliau tuho, banyak tuho tak sempat Seorang masyibuk menaik tanggung ke pilihan tu Jadi aku kotok lah Kau beliau Nah itu boleh Kau kotok boleh Aku bagi, bagi orang yang sibuk lah Dia sibuk dia sengaja tak boleh Dia sibuk Dia tak faham apa Tak faham nak menaikkan nak solat-solat Kau beliau dan Pak yang mana dia selalu buat Menjadi amalan dia. dia, selalu buat Tiba-tiba hari tu tak dapat nak buat Sebab kesibukan-kesibukan lah Macam tertanggung ke, keluarga, kahwin macam ni kan Sibuk dia jadi, jadi men-men, jadi MC, jadi apa nah, Jadi dia sempat bayang, bayang apa? batu je Lagi lepas salam tu, tiba orang kata Eh, dia pengen ambil salam tu ni Ada dia pun apa-apa Ha, -apa? nah, dia pun sibuk kan Eh, buah lah sahapan, aksal, lah, berdata boleh nak dia kalau yang memang dah jadi amalan dia tak tak kena tinggal semua yang kau kau boleh buat dia dia boleh pada orang di masa apa? Kalau tu pun setibul setibul masih tidur masih tidur main pasu berempat. Nanti nanti kalau dah kau semayang apa? Ah, niapa? Semayang asal. Semayang, semayang asal pokbelih asal kerana tanda-tanda tangga tasbar dan orang nak mohonlah orang nak macam jadi pokbelih asal ni dia sunat dia wajib muakkad ha dia wajib muakkad zuhur dan bakter zuhur tu semua muakkad kalau pokbelih asal ni dia wajib muakkad tetapi boleh kalau sekiranya orang tu dah menjadi amalan dia selalu sangat pokbelih asal tiba-tiba sampai dengan orang dah orang dah Dah kamat, jadi dia boleh semayang Dia boleh semayang Asal dulu, lepas tu Kodok Semayang Kobliha Asal Tapi berlaku yang lebih kuat lagi di subuh Sebab Kobliha Subuh tu Jadi kalau dia nampak-nampak suruh subuh, Nak semayang Kobliha Subuh Tak tempat orang yang amat, maka dia semayang subuh Lepas semayang subuh nanti boleh Kodok Kobliha Subuh pun, Sebab 4.5 Akad Asal pun kena jadi apa Amalan dah biasa buat, boleh lah Tapi kalau tiba-tiba dia, lah. eh, <tuh> <-hidea> <tuh> uh, <tuh> uh, dia, tak pernah sama Pembelian asal, tiba-tiba hari itu pula Eh, berdua main, itu tak boleh Itu tak boleh cemain-main Ni kalau dah terbiasakan Amalan tu dah, dia tinggal kan Pembelian asal, yang pembelian ni Dia bukan, dia bukan makat, dia orang makan, makat Subuh, makat Sebenarnya sebelum-dua Tak, sebelah subuh tu, selama so, makan. jadi selama so, makan sama, sama Dia biasa ke tak biasa ni, tak buat tu, kalau dia, dia, dia Nak puas tahu, rasanya lepas subuh, boleh, itu boleh Ok Haa ah, Kalau dia, dia bertahun-tahun Kau ya, tak serap kan Dia pun planlah satu hari Nak buat berapa waktu, satu hari berapa tu Kalau tidak boleh, dia meletakkan Kau tak boleh, selepas tu dah terserah Tak boleh Sebab punya waktu yang mana Dia lima dah sepuluh tahun yang maya Nak potong sepuluh tahun kan jadi dia plan lah kan Nak, nak selesai kan Mungkin satu hari Nak buat dua hari pun kan? Dia tak boleh meletakkan Setelah surat-surat tu Nanti dapat lepas tu Dia, dia boleh meletakkan Waktu lain Aku tak boleh Tapi kalau yang Cata-cata tadi lah, Yang tinggal Terlalu terangkan Tertinggal waktu tadi kan Aku boleh nanti Segera dikodokkan Terpang-pangsa Terpang-pangsa Terpang-pangsa Saya isyak lah kan Tidur Al-Kamagri Tertidur Sampai Subuh boleh jaga tetapi semua dah tak ha, Dia boleh nanti foto ishak itu macam tu. Ha, itu sebab, itu sebab begitu. Ini kalau yang kita sebut tahun ini punya foto, itu jangan dia tidak kan dia tidak pagi, panik, dan begitu-begitu ni. Tak okay, boleh menetapkan lah, batu untuk tu itu sesuatu yang dipasang. Boleh boleh tahu lagi. Okey Di sini dibagi dua. Ya. Dalamnya ialah sebagaimana dalam riwayat Muslim dari Abu bin Amir dan jumlah bantu kat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kami menunaikan sembahyang dan menguburkan orang-orang yang mati di kalangan kami pada tiga waktu, Iaitu ketika matahari mulai terbebas hingga naik setinggi galah. Ketika matahari panas terik di tengah-tengah Hangit sehingga bergelincir Dan ketika matahari condong Kelihatan kekuning-kuningan untuk ke tenggelam Sehingga ia jatuh dan tenggelam Hukum ablok ini Dibandakan sekiranya sembahyang tersebut Tidak berkaitan dengan sebab-sebab Yang terdahulu ataupun sengaja Mengakukan pengebumian pada waktu tersebut Jika pengebumian dilakukan pada waktu tersebut Bukan dengan sengaja Atau kebetulan sahaja atau sembahyang yang dilakukan pada waktu itu mempunyai sebab-sebab yang terdahulu Seperti sembahyang sunat udhuk, sebab ialah berudhuk Sunat tahiyatul masjid, sebab ialah awas masjid Dan mengfalak sembahyang, maka semuanya itu tidak dimakruhkan pada waktu-waktu yang telah disebutkan tadi Seperti mana yang saya jelaskan darilah dan ini ialah hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim daripada Anas daripada Anas radhiyallahu anhu daripada Nabi S.A.W. alaihi Sesiapa yang terlupa mendirikan sembahyang maka dia hendaklah sembahyang apabila dia mengingatnya dan dia tidak dikenakan kafarah melainkan mendirikan sembahyang tersebut. Baginda membaca firman Allah Taala yang masuk dan didirikan sembahyang untuk mengingati Sahabat Nabi telah, telah bila dia mengingatinya, menunjukkan bahawa waktu yang di syariat dan dituntut mendirikan semayang ialah ketika waktu ingat dan waktu ingat ini kadang-kadang berlaku pada waktu-waktu yang dilarang atau dimakruhkan semayang. Oleh itu dia dikecualikan daripada larangan mendirikan semayang pada waktu tersebut, terlupa, tertidur dan sebagainya. Lah. Ketika di keinginan waktu dan makro masih tapi di berbolehkan dah dalil Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha bahawa Nabi sallallahu telah besyayam dua rakaat selepas asar. Musallamah kan syah sorih Lalu dia bertanya mengenai Rasulullah menjawab wahai binti Abi Umayyah kamu hendak bertanya tentang dua rakaat selepas asar kita ini suatu rombongan beberapa tahun Abdul Qais telah datang memikirku Menyebarkan aku menjadi sibuk Malanya mereka dan tidak sempat menggunakan Dua rakaat selepas Tuhu Dan dua rakaat selepas asar ini adalah sebagai ganti daripadanya Kau boleh lah lepas mayang tu Tapi aku nampak eh? Jadi tak sempat nak mayang Bagi Tuhu Nampaklah Tuhu dia balik Nampak tu bodoh Selepas Tuhu dengan ini semua semayan yang menyeny sebab segala urus di kepada dua rakaat yang difardhukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat masak iaitu dari segi hukum harus sunnah pada waktu-waktu yang dimakruhkan. Mana-mana semayan di kawasan tanah haram makkah adalah dikecualikan daripada keadaan tersebut secara mutlak iaitu boleh selain khas pada bagi berbilang masa yang dikenangi tanpa waktu yang dimakruhkan. Tabaratul Wasan Shallawatuhai Bani Abi dengan kamu menghalang seorang pun bertawaf di Madinah ini yang bersemayam pada mana-mana waktu yang yakin lagi sama ada malam atau siang hari hari haji yang Jadi kemakrohan tersebut hanya berlaku selain daripada Mekah. Ini di Mekah tak ada perkara itu yang berlaku. Tidak ada waktu makroh Tahrim di Mekah bila mana pun bersemayam. Yang lima tadi lah Satu lagi pada hari Jumaat pada matahari tengah-tengah Kan disalah 25 waktu itu matahari ketika matahari berdiri di tengah kepala, atas kepala Pada hari Jumaat nanti tidak di makronas Dan juga di Mekah 5-5 waktu tadi tidak di makronas Ini kita boleh selesai Ma'an, Rahaf, Syafi Adalah nakil tadi Sekiranya? Sekiranya? Sekiranya? Kita rehat jatuh 5 menit ya? Tak mentuh Kita rehat 5 menit sambung 5-10 menit Sambung sedikit lagi nanti Sampai 2 menit selalu ni 10 menit bawah dah Siapa? Kita tidur ke tak? Tidak? Si situ nak beritidur pakek? Kau nak pergi tandar lagi lah Tandar ke apa, -apa Beli air ke Minum air ke Ha Betul Tolong buat ni ya Pengumuman dalam Post dalam baseball tu Minggu depan sabtu Akan digantikan pada hari ahad Hari ahad kita akan buat Dua dua subjek sekaligus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 kawan yang mana yang dia kawan kawan ni datang tahun ni yang tak dulu boleh tahulah eh hi ni ada dashboard eh sini sajalah boleh nanti saya kakilah saya saya tanya dia ada tu kesukan nanti saya tak tahu tak ada rasa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 dia dekat dengan awak. Ha, suruh datang, suruh datang dekat yang saya dekat yang nak pergi lah dalam masa ni. Suruh datang. ni pula tu. Senanglah ni. Ah, ni pula orang lain. Kawan banyak tu. Dia silap Ah, sebelah kiri berapa? Sebelah. Apa tu? Atas lagi berapa? Sebelah kiri atas lagi? No. No. Atas lagi? Apa? Apa? Atas lagi? No. Pura. Hei, Saya tak sampai pura. Sangat dah, macam mana ni? Adik yang ni, maju tu. Siapa, macam mana ni? <tuh> Tentu lah kalau memang ada problem dia dah cerita apa dia tak ada apa ke pun oh siap ha dia nak pergi kat dia artikel asal lambat katanya sudah tidur lah rawat lah eh tengangkan mesti apa lah apa ya, lah apa lah selawat berzikir tak apa dia macam dia-dia cerita ni ha tengok macam mana dia ada ni ingat baiklah memang tak apa jadi kan ada rasa macam salah tak apa tu Allah taala nak bagi kita kan kita menghargai nanti kalau dapat Nampak mudah nanti kan dia belagak Tak menghargai Kita pergi ke atas Ihh Sudah ya Sudah pergi Yang rumah Nak tolak dulu Air, Saya pasal dengar sangat, saya ada waktu akad tu Sebenarnya mm. pula yeah. Katanya, dengar kata sudah tengah Sudah tengah Timbitin lah tu, buat hadir umur dan suri kan Ha? I stand I stand dulu, ya? tak sain, ya? Eh. <laughs> Tauhliah, tak ada lagi. Tauhliah jurul nikah Tauhliah mengajar dahulu. Tauhliah jurul nikah dahulu lagi Dia kena apply apa? Jadi, dia orang sehosa apply. Masa Kat sini-masing ni cuma ada satu je jurul nikah Sebab, sekarang dengan takit Semangat orang tengah banyak dengan nikah Sehosa-hosa puter, dikat-dkat Seminggu lah Habis masa import dah boleh pulang Pocen mantan raf, coen tapi, setiap ni dia kata ikut waktu kita Itu waktu tadi Kalau usul nak nikah, ikut waktu tadi. Kali-kali duduk tu kan lah kalau nak nikah Saya tak nak, saya suri time ni ya, Yang datang tadi ha. Ya yeah. Senang yeah. kan tak pernah nikah ni ha? Siapa nikah tu bapak ni? Siapa? Nikah So, tadi sekarang ni semua tok wali. Residnes kami undang semua tok wali, semua semua, tetapi wali mesti ada lah. Wali mesti ada ketika majlis pernikahan untuk mewakilkan kepada tadi. Wakalah tu harus diserahkan kepada tadi waktu majlis. Ayah sebagai wali pada pulang-pulang mewakilkan ijazah kenderaan. Ha? Nak ke? Wali jadi jadi ya. semua lepas ya. sekarang ah ha, itu kecuali kalau orang tu dia dia dia dia nak dia nak nikah dekat dia sebab tadi dia cakap orang tu dia sebabkan kan insyaallah macam siapa wali pasti kasar wali pasti tak sah jadi sekarang ni, macam ni kita nak gugurkan wali tu fasik awak jadi jadi itu mengelakkan daripada sangka buruk Jadi semuanya akan kepada Kak Di Jadi kalau wali tu dah memang start ke apakah kan nah, Itu nanti biasanya dia akan ikatkan sini Tapi di depan Kak Di juga Kak Di pun ada Kak Di terus procedure lah Kak untuk nanti untuk menyesalkan secara documentation lah nanti Tapi kebanyakan orang masih ada murah tadi kan Jadi saya sempurna saya yang memang dia, dia dia dia tahu dia tahu lah kalau ada rukun semua kan orang kena bersabar semua itu okay. dia banyak kawan nak nak mengijat kan okay, nanti betul-betul tu, okay. okay. so, ha, tu dia. Tapi ini. Okey, dia akan model, dia akan model tok tadi. Dia siapkan betul-betul tadi ni ah maknanya situ dia dihandak tok tadi tu dia mengarantee tak kasih kan. Walaupun nak kena tu pasti dengan tu walaupun tak pasti dengan dia tak apa dia buat apa-apa macam tu kan. Nah, apa dia ni jadi ni sebab tu Dan kan, waris tu kenapa dia, kenapa kenapa market kan dua beran tu? Dua beran dia. Kenapa? Kenapa? Tahu tu yang ni. Ya. Oh, nama dia. Tak. Kan saya yang yang yang yang wali yang bersemampuan untuk mengijab kan. Macam gini. Macam macam gini. Tadi tukar. Tadi tukar. Jadi macam? Ha? Tadi tukar. Oh, tadi tukar. Saya tukar nama ijab. Saya orang tukar nama orang Meiz okay. nak kan, orang yang sama yang orang nak pinjam yang tu yang depan. Sunnah. Sunnah umayna mijar dengan yang mungkin. <tuh> Termasuk kenang ke dulu. Kenang ni yang nak meminang tu nanti semua tu buat. Saya dah pinang kan. Saya akan jumpa loh. Alhamdulillah. Saya ni orang tu selawat nabi. Kalau saya kita pun dah buat dia tu. Macam berangkat. Oh ingin kedatangan saya ni adalah untuk amen menilang ke ke ambasador nanti dan yang nak menyambut pinangan tu pun nanti di senara pemerintah. Yang nak pinangan pada sebab hari ni dia pun jadilah kalau bukan di sini dia semangat tu yang berlaku tak betul tak senang betulah. Oleh itu saya selawat nasihat takwa saya kurang sikit. Itu saya terima pinangan tu tapi untuk Babul nikah tak disunahkan Itu kelab Imam Nawawi kata sunah Imam Nawawi, Imam Raffi sepakat gitu, kan? Tapi Yang yang berlaku Yang masyur yang terjadi Orang tak orang yang hijab tu nanti Yang kabul tu tak Malam nikah Yang hijab tu nanti disunahkan Untuk bersubah Dan yang kabul terus Kau beli tu nikah Kau tak nak menti Kau tak Bimahrim sekarang ada, tapi, mana awak dalam dalam dalam dalam tahun tahun aku ni betul, dilihat yang mereka tu, dia nak dia nak dia kabus, tu nakkan, cut cut bahaya. Kalau dia cut bahaya kabus, macam tu. Bisa tak? Tak apa lah, kami ni tak apa saya lagi bahaya tu. Cut bahaya kabus pun, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak, tak pun, tak pun kan? Ya tahap di muka. Kemudian dia di Khalifah ulama-ulama mereka bendita ini secara ulai ada fasal pemisahan antara ijazah kabul dan la wa 122 tuah di waktu nak kabul nanti kena ada pemisah tu antara ijazah kabul. Untuk nilai mengelak, untuk menilai akan silap pula -sila ulama tak apa apa macam tu. Okey anda. Jadi sebab sebabnya sampai ana alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi Ini saya terima nikahnya dengannya dan kena pada suatu waktu dia berdiri dan ada orang datang juga dan orang datang. Itu baghawa. Fahani aku tu patah tu berbicara sekali. Jadi kan Nabi dia mendasarkan hadis bahawa ya. dananya guru Amr bin Balang yang berkata bi dengan bismillah walhamdulillah walla afsah wa afsar wa afsar Setiap perkara yang tidak dimenuhi dengan bismillah Sembakan Tersetuslah bahan-bahan yang dibaikannya Lepas itu dia suruh pukul Maksudnya dia suruh tiba-tiba dia suruh cakap Alhamdulillah Kemudian ingat kepada Allah Maksud Nabi SAWAH Berarti nasihat tak buah Sabut Tak buah hijab Jangan lho Jangan lho Haa macam nak ni tak lagi saya tak lagi Hah? Tidak tahu dia ini. Kalau bapak ini baru melamar jarak jarak aja. Ikan merahsiakan persembunyian. Persembunyian pun suruh dirahsiakan. Apa lagi lu belum tanya kan? Ayah boleh. Okay, kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulangi sembahyang yang diwajibkan dan mengfalakannya Mengulangi sembahyang ialah seseorang melakukan sembahyang yang diwajibkan Kemudian dia mendapati keturangan atau kecacatan dalam melakukan adab-adab dan Semua perkara yang menyempurnakan sembahyang dalam sembahyang yang telah dilakukannya dengan itu, dia mendirikan semula sembahyang tersebut dengan menyempurnakan kesurangan atau kecacatan yang dilakukan di dalam sembahyang sebelum ini. Hukumnya adalah sunat. Contohnya, seseorang Muslim telah bersembahyang zuhur secara individu. Kemudian, dia dapati satu kumpulan menaikannya sederhana jemaah. Ketika itu, dia disunatkan mengulangi semula sembahyang tersebut bersama-sama mereka. Sembayang pertama baginya adalah fardu dan sembayang kedua dikira sebagai sunat. Boleh mengulangi sembayang Kita lihat ya, apa ni Datang-datang surau kan Biasanya musim ayah lah Tidak ada kampung, orang surat kampung Datang surau tak ada orang Tunggu tak ada orang Ayah ramah semua Tahu-tahu nanti datang pula, tuduh di luar Semayang di maaf, kiri sunnah kan Untuk mengolongilah Semayang suruh tadi Hukum di sunnah, tapi yang dianggap tadi Adalah yang pertama tadi lah Yang kedua itu sebagai macam penampal Sebagai tambahan, ekstra penampal Penyempurna yeah? ah, Semayang niat macam biasa Bagaimana semayang niat sunnah Semayang di masa Semayang di masa ada kira di sini ada pendapat mengatakan solli fardu zuhri <coughs> ada yang bersolli zuhri saja fardu. Dia yang yang dia lebih lebih mutabah kita solli fardu zuhri. Makanya kalau dia kata solli zuhri, ini hmm. kan ada ada mutlak itu tidak senang dan tidak wajib. Kita taklim tu niat, niat tu dia kena ta'yin satu uzen senang kan setelah tiga tinggi daripada rukunian tu, tu apa ni ah konsep tadi sah ke tu salah tu boleh menentukan kan sama ada waktu juga kesat jadi buat denggelah semua nanti diangkat macam sunat atur memilih salah bagaimana kan <tuh> <tuh> Nabi SAW telah bersama bersembahyang cukup Kemudian baginda melihat dua orang sahabat tidak bersembahyang bersama-samanya Lalu baginda bertanya Apakah yang menghalang kamu berdua daripada sembahyang bersama-sama kami? Jawab mereka Wahai Rasulullah Sesungguhnya kami telah bersembahyang di rumah kami Sabri Rasulullah SAW Jangan kamu berdua melakukan demikian Apabila kamu telah bersemayam di rumah Kemudian kamu datang ke masjid Yang didirikan dalamnya Semayang berjemaah Maka bersemayanglah bersama-sama mereka Sesungguhnya semayang tersebut adalah Sinat kepada kamu berdua Dalam bahasa ini Semuanya okay. Tapi dalam mazat Bazaar um, nah, lain adzat yang Ada waktu wajah yang tersebut saja Boleh Zuhur boleh Isyak boleh Dua saja Kalau subuh tak boleh Dia kata lepas subuh mana ada sunat Jadi kita bersemayang tu kan Akan dianggap sunat kan Jadi lepas subuh mana ada sunat-sunat Kemudian lepas asal juga sama Kalau kita, kita ikut kita hutang Akan dianggap sunat Jadi kita kata mana ada sunat lepas asal Kemudian maghrib Maghrib pun tak Dia kita mana ada sunat-sunat Tiga-diga kan kalau kita usah kan, kita akan jadi senar Jadi semua ada senar tiga-tiga kan Itu daripada sebagainya madhab Hanafi Al-Asyam ni boleh semua Maya lah, tak kisah Al-Anafi ni dia Kenangan yang apa Ini kan ni secara kan Nabi kata ni gala semua pengen subuh Kan gala pun yang subuh ni boleh Jawapan -jawapan yang nanti ni adalah jawapan-jawapannya nanti kenapa aku tak boleh ha, jawab dia terhadap hadis ni Apa dia? Adalah nanti Panjang kekuasaan dia yang akan hadis ni Jika sembahyang yang pertama Tidak mempunyai kekurangan Terpikir cacatan dan sembahyang yang kedua Tidak akan menjadikannya lebih sempurna daripada yang pertama Maka tidak disingatkan mengulangi Sembahyang tersebut Dah kita dah sembahyang menjemah dah Dah ok dah Jika lagi orang sembahyang menjemah Kita pun bukul lagi lah, itu tak lah Tak payah, ha? Semua dari kita kan Semayang seluruh orang Tapi lepas tu ada belas ruang Iaitu di sembahang Padahal ialah pendidikan semayang Selepas waktunya Atau selepas waktu berbaki Tidak sempat ditunaikan Satu rakan atau lebih. Maksudnya baru tak berada hutang, Baru baca-baca Masuklah -baca, Masuk waktu lain dah tak Cukup tak sempat buat satu rakan Maka jadikan padahal jika dalam waktu yang masih berbaki sempat ditinggalkan sekurang-kurangnya satu rakaat, maka semayang tersebut adalah tunai. Sebagaimana yang telah dijelaskan dahulu. Bangkit daripada suci kedua, barulah masuk waktu lain. Maka masih, masih bukan berbogak, masih dianggap agak. jumhur ulama' berbagai mazhab bersepakat bahawa Orang yang meninggalkan semahyang Diwajibkan mengkodokkannya Sama ada dia terlupa Atau sengaja meninggalkannya Walau bagaimanapun Kedua-duanya Iaitu lupa dan sengaja Mempunyai sedikit perbezaan Orang yang meninggalkan semahyang Kerana sesuatu keuzuran Seperti lupa, tertidur Maka dia tidak berdosa Dan tidak wajib mengkodokkannya Dengan segera Manakala yang meninggalkannya tanpa ada apa-apa kezuran dengan sengaja, dia mendapat dosa dan wajib menguqadahkannya dengan segera. Sebaik saja mendapat peluang untuk melakukannya Tanpa tangguh atau menunggu peluang yang lain. Dan dia yang menunjukkan wajib menguqadah semayang yang ditinggalkan jelasan berasal saham. Manama'an salatina'a nasiyah fa'i sasihah izal zakaraha. Tak kaporal terhad dari mana siapa yang tertidur atau terlupa mendirikan semaya maka tidak ada semaya yang memilih mengingatnya dan tidak dikendalikan kaporal melainkan atas melaksa, melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut disebut membukawi dan muslih ayat tidak dikendalikan kaporal melainkan dengan melaksanakan perkara tersebut menunjukkan bahwa well semaya bantu yang ditinggalkan Wajib dibaca walaupun sebanyak mana bilangannya dan telah berlalu masa yang lama, 10 tahun, 30 tahun, 40 lah, tahun, 50 tahun, 10 tahun lah. wajib dibaca. Nah, baca pun, baca pun ni. lagi yang di Dah lapar macam orang boleh ni saja, baca pun. Dan habis pun akan baca. Siapa kah yang diwajibkan semayan? Semuanya diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang baligh, berakal dan suci, sama ada lelaki atau perempuan. Oleh itu, tidak diwajibkan ke atas orang-orang kafir, iaitu wajiban yang dituntut di dalam dunia ini. Oleh ini kerana ia tidak sah ditunaikan oleh mereka. Walau bagaimanapun ia tetap wajib ke atas mereka dengan satu batipan yang menyebabkan mereka menerima balasan di akhirat ini kerana mereka mampu dan boleh mendirikannya dengan mengikut Islam bismillahi ta'ala ilmu maksud apakah yang masukkan kamu ke dalam neraka saqar mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang menjaga sembahyang dan kami pula tidak memberi makan kepada orang orang miskin dan adalah kami membicarakan perkara-perkara yang batil Bersama-sama dengan orang yang membicarakannya Dan Allah kami mendustakan hari pembalasan Sehingga datanglah kepada kami kematian Surah ini menceritakan tentang Ahli neraka yang kafir Ditanya kenapa surah nabi Suara so, kata sempat tak semayang. Jadi pengenang ulama kata Siapa dia pula orang yang diwajib semayang Jadi secara umumnya memang orang yang kata diwajibkan pun semayang. Tapi semayang dia tak sah lah kalau dia semayang jadi itu dia kena masuk Islam dulu Maknanya dia diwajibkan untuk masuk Islam dan diwajibkan semayang Oleh kerana dia tak masuk Islam maka semayang yang diwajibkan itu dia kata tak semayang Dia disebabkan di antara sebabnya tak semayang pun disesai dan kafir pun disesai Jadi banyak tak di tak antara, di antaranya juga tak semayang Jadi semayang ini diwajibkan kalau orang kafir juga Dan sebelum itu dia kena masuk Islam dulu lah Semayang juga tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak yang kecil kerana mereka bukannya di kalangan orang-orang menghalang Juga tidak diwajibkan ke atas orang gila kerana tidak berakal Begitu juga perempuan yang haid dan nifas kerana semayang tidak sah mendidikan oleh mereka sebagai wujud penghalang iaitu hadas Apabila orang kafir memulai Islam, dia tidak diwajibkan menghalang semayang-semayang yang lalu Yang ini yang tidak dididikan ketika masih kafir bagi menggalakannya memulih Islam sebagaimana Firman Allah Taala yang bermaksud, katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kitab Firjanjal, nescaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang lalu. Jadi kena orang Musliman, oh, dulu dulu kita masih Islam, mai kita kota, oh, sena tiga puluh tahun, sama lah saya. Jadi ayat tak edy, tak perlu orang kafir kalau masih Islam tak perlu. Makluk salat diampunkan. Malangkala orang murtad yang mula Islam semulat dia diwajibkan makluk salat yang ditinggalkan selama tempoh murtadnya sebagai balasan ke atasnya dan ancaman supaya tidak dilakukan perbuatan murtad Jadi kalau murtad dia berbuat di musafir, maksudnya dia turut kembali. Jadi musafir pertama, kedua, eh, baru berapa tahun dah dua lagi musafir tidak boleh berjumpa dia. Sambil nak kamu boleh Kalau tak kembali Kami kena pancung kepada Dia pun kembali Jadi selama dua hari tu Dia dah semayah tu ke, wajib kepada Mutat kepada pancung Itu kalau berlaku Komodot lah Kalau kena Komodot takde Sebesar lagi Kena Komodot So mereka kan Komodot Allah wow. Semayang juga tidak diwajib dikatak oleh perempuan-perempuan yang meninggalkannya sebabkan haid atau nipas Kerana kewajiban mengkatakannya membawa kesusahan dan bebanan kepada mereka Rupanya ambil dan nipas tak perlu balap Begitu juga tidak diwajibkan kata-kata orang gila dan hitam Apabila sembuh dari penyakit gila atau sedar kembali. Dan lainnya ialah ia satu-satunya salam rufial an zalatah عن الصبي حتى يحتلم وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يعقل. Jadi angkat kalim. Ini tidak ditaklifkan, tidak dibebankan dari tiga golongan. Karena kena sehingga dia balas orang yang tidur sehingga dia bangun dari tidur dan orang gila sehingga dia berangkat hadis Rasulullah. Hadis di atas menyebut tentang orang gila. Oleh itu, ia dikiaskan kepada semua orang yang hilang akal Tidak wajib mengkalakkan sembahyang disebabkan keuzuran yang berlaku padanya Pengsan selama satu hari Jadi, tak wajib, polok Pengsan selama jatuh hari, tak wajib, polok Gila kerana jatuh, jatuh suat, kekasih ditarikan orang, itu aja polok itu kan gila Itu gila bobat Gila bayang Ini kita yang betul-betul gila lah Hilang ingatan kan oh, ha? Komar aku semua lah Tak sedar aku tak wajib Pasal dia Aku suruh dia tak Kalau tidur nanti ah, ha, Itu lain Sebab tidur tu perkuatan yang Disengajakan Pitam tak sengaja Mana orang pitam sengaja kan Itu kan. Itu dipengsankan Bukan pengsan Kalau dipengsankan Nanti wajib berapa tak? Tak ada? Kalau berapa Orang yang tidur Diwajibkan menghadap sembahyang Kerana terdapat hadis yang menyebut Mengenainya iaitu Hadis yang bermaksud Siapa yang tertidur Atau terlupur Menyebutkan sembahyang Maksudkan hadis sembahyang Apabila mengingatinya Hati-hati dinyuruh kalau orang tidur kan Jadi orang tidur tidak terlepas daripada kewajipan. Dia harus oleh. Bagi kanak-kanak Mereka wajib disuruh mendirikan semayang Apabila sampai umur 7 tahun Dan dipukul Apabila meninggalkannya ketika umur 10 tahun Semua ini bertujuan Membiasakan mereka dengan semayang Rasulullah s.a.w. Mursubi abis solat Di izabullah rasa bahasinina wa izabullah ashram Fakuribu hu'aladah Suruhlah anak-anak supaya semayang apabila sampai umur 7 tahun Dan apabila berumur 10 tahun Maka pukullah mereka jika mereka meninggalkannya Abu Daud Hadis terima Abu Daud Dalam nafas hadis terima kasih ialah Ajarlah anak-anak Ajarlah anak-anak Hadis terima kasih berkata Hadis terima kasih adalah Hassan Sahih Wallah Al-Bab Azam Al-Qawah Minggu depan InsyaAllah Ada Ada soalan Kalau dimak tu berada di belakang Masuk dia reverse Kalau dimak tu berada di belakang Masuk dia gerak Jauh takut Jadi, Yang penting tidak melakukan Pergerakan yang Berturut-turut Tetapi dimakurukan Dimakurukan Selamat Allah semua orang yang semayang Soalan-soalan Sebenarnya baru satu rakaan atau dua rakaan Tiba-tiba ada orang yang datang Buat jemaah Dia boleh, nak join jemaah tu Tapi 50 hat Kenapa nanti dia terpaksa Masuk gear reverse Kerana orang yang semayang kat sini Dia kat situ kan Belakang, belakang, masuk ke tepi Terpaksa tepi tu Terpaksa pelan-paksa dia benda payah. Ibarat boleh kamera dekat namanya okey. Ataupun Semayang berbel-bel imam. Di mana pun di salam kita boleh lawan nak Ada game lah lah. Kita undur boleh Okey. Dia panik. Dia panik apa? Tapi walaupun dia tidak berniang imam Kita berniang mampu kita dapat panggung Boleh? Tunggu boleh? Ah, ada lagi cara kan? Kalau kita berniang-berniang seluruh orang kita nak berniang dia Kita tengah tepuk Kita tepuk tu kita Niat-niat dia tu saksikan tak Dia sepatutnya cara dia macam ni Kalau waktu semayan dua orang Sebelah-sebelah Kan? Dia kan, disunatkan Untuk berdiri di sebelah kanan Jarak dia disunatkan Ibu jadi kaki Di belakang tumit kaki imam Disunat Selari boleh tapi nanti Masalah bila imam Imam bangkit Dari sujud, dia masih sujud Matal nanti tumit dia lebih berdiri imam Dia sebenarnya cara dia macam ni, Kita pergi ke sebelah kiri untuk berdiri duk lagi Cara dia yang sebenar bila kita duduk selagi dibeli-beli, maka Imam pun tahu, yang makmum tu pun tahu kita nak jalan imam. Ha, jadi, sama ada Imam maju ke hadapan, ataupun dua-dua makmum mundur ke belakang. Tak payah tepuk, ayah pun. Duduk je beli, tak ke semuanya. Jadi, tahu tahulah, oh, ni lah, ni lah, lagi sama ada, kalau lepas tu ada ruang, Imam maju ke depan Kalau lepas tu tak ada ruang, maka orang-orang mundur ke belakang. Habis lagi dah mundur, korang dapatkan lah. Tak tepuk semayang Dan kita pun kalah Tapi kalau kita misalnya uh, Nak bersemayang dengan dua orang Maksudnya nak, nak semayang Kita datang dua orang Nak berimah mengandil uh, Itu boleh lah tepuk Ada yang tepuk sebelum semayang Ada yang dah tepuk baru, -baru lepas semayang Dua-dua ada daril Yang kata kalau tepuk sebelum semayang Tepuk dulu waktu baru semayang tidak ya, pun nanti kalau dah semayang tepuk Buat pergerakan Dia melakukan pergerakan dalam semayang Tetapi yang kata kalau menepuk orang sebelum semayang Dia berarti menanggu semayang Tak boleh Tak ada kacau semayang Ini. Melainkan kita semayang dulu Baru kita isyarat untuk supaya jadi imam muha Itu tak boleh Itu darulah so, Untuk beritahu kita ikut dia Mana-mana boleh Tidak dibahaskan yang asa Yang asa tu jadi Dia, dia, dia, dia, dia tepi Kalau Kalau dua orang yang lebih asal lagi mana dia orang semayang hamba, sini memang oleh waktu Tak habis kan? timbulnya pekang ni banyak-banyak Sebab timbulnya berbatas-berbatas yang jarang-jarang tak buat yang nampak datang semayang, yang masuk buka tu Jadi memang tepuk ni, ni habis tepuk ni tepuk ni buat sampai Nggak ada sembah tu sampai buka-buka buruk semalam tak perasaan ini di jemaah kerja tu, kan Tak perasaan, kan Sama-sama buat sepuluh Buat jemaah kerja ni, satu hari tu Sama-sama buat sepuluh Buat jemaah Sini pun buat jemaah baru Semua datang awal ni kan Nah Ini mula, kan? Yang berlaku kan Terutama di surat-surat persingahan tu Surat-surat persingahan di arena-arena Orang bersubung-safir itu banyak tu kan Guru demi guru datang semuanya datang semuanya Sepuluh dengan sepuluh sini boleh atau masalah Ketika tepuk dalam semayang tidak boleh beri pergerakan tiga Tiga pergerakan tidak beri pergerakan segerut Kalau tidur semayang pun ada semayang dia sepuk dulu Boleh Semayang Semayang dulu boleh Ya, Ha? Yang dia sepuk Semayang alam alam alam Ha ha ha ha Kita ada dua situasi ni tak, tak tahu lagi, tak jumpa lagi Kita tak nak jumpa pun dalam kita menepuk orang Tahu lah hmm. ya. Dalam kitab tanah bahas pun Sekiranya ingin menggirik ni Nak laman lepuh Baru tak pernah Lupa Saya cuba cari tak dah, dah. Saya cair -cair lagi, lah Tak lupa kat salat Saya cari lagi Kita dia buat macam tu Dalam kitab, tak pernah je Ucap macam tu je Berdiri di tepi nah, Berdiri di tepi Maksudnya Kalau dua orang pun nanti Dua-dua berdiri di tepi Dan ya. nah, ditiaskan Dua-dua berdiri di tepi Kita kalau dua Kalau ramai ni Masalah ni kan? Kalau macam seorang dah ikut tepi, dia tiba-tiba kemudian datang seorang, aku dia Jadi, dah pergi dari tepi dari kiri Mereka nanti gudung dulu Atau, imam maju ke depan. Kalau datang ke tiga orang, nak sepuh satu orang kan itu tepuk lah macam mana tak tepuk pun tak apa Cuma tepuk untuk beritahu ke imam, imam ni ada. Kalau imam tu tak niat gol, Kita ikut dia di ketiga belakang kita, Semayang kita sesah dan dapat balik jemaah Ye, dia tak apa pahala kisiannya di yeah. dia lah Sebab dia tak tahu yang ada bantuan belakang <laughs> dia Kita pun tu Sebab kita gorol lah dia Orang ikut dia Maka dia kena ubah Miat dia jadi limang Supaya dia pun dapat pahala limang Menang pahala limang Kalau dia tak dia, Maksudnya ni Setelah dia pun Dia tak nak Mena ada limang Jangan hati je lah Jangan hati lah Kalau dia jangka lah Jangan lah Dia tak nak Semayang makmum yang tepuk tadi Semayang rasa Dapat pahala Ye, Dia tak dapat tu kita tak tahu kau mungkin melafazkan satu macam uh, pun, apa, ni? Tepuk, <tuk> tepuk, ah betul apa boleh? Tepuk pasal depu tu Tak bina, remaja tepuk kan, kena kena tahu. Nah ini dia tak berniat imam, Tapi macam makmum nak tepuk dia tak dapat bang moh, dia mahu dia kena sorang-sorang naik tu. Ini imam gurani. Itu dia tepuk dia bagi lima ni. Ini imam tu tadi pun dia perasaan assalamualaikum belaganti, salah foldlah. Ya. Tak boleh, ni yang mana? Ini yang harus jauh Tapi kebiasaannya, orang biasa-biasa kita makan kiri kebiasaan. Beli ni kan beli kiri. Abang tak kanan kiri, betul? Kiri, kiri kanan, kiri kiri kanan kanan kiri kiri kiri kiri kiri kanan, kiri kiri kiri kiri kiri kiri jadi Kediatan tu tengok kiri kosong kan? maksud kiri Walaupun nak memijar bahan di sebelah kanan Tapi ada hal ini dengan mereka masih pengen menggunakan Sebelah kiri disebabkan kanan dah penuh Dan kiri tu di lopo Dapatkan baru Semua dia jari kiri kosong Setidak, kalau di temayang satu orang Bukan nak kiting kiri Sebab kita nak kisah Kiri, kiting juga di temayang itu Kira kiri tak? Kira kiri tak? Kiri Guna macam tu bagi dinding je ni. Tu dia. Kalau <laughs> dia kalau <laughs> macam tu, agen kena cat dinding asal pada design dia sini. Udah nak hilang. Tak, kalau nak cat dinding macam apa? Dia perlu cat dalam Oh, ambil ek barang. Kalau orang dia tak ada katong, saya nak buat. Oi, cuma apa ni ni. Dah jadi. Tak tahu macam mana. Kalau dia main TV tu. Tak mungkin, tak eh. ha? kan datang mungkin kan dia. Dia silap tu pergi dulu. Dia mau. Tak bayar. Dia ni. Ha? Dia naik tu. Ah, jangan ke Cruise... depan. Saya tak tahu. Saya nak pergi depan. Dia kalau dah. Mari ikut je niat je. Ya. Dia dah pasal mak ni. Eh, niat ni makmum ni. Semua dia pergerakan dia tak dengarlah. <tuh> Tapi, nanti dia dapat soleh di lembaga musliman nih sama-sama muslimat, ni, muslimat dia. Kita nanti dalam solat jemaah nih di bawah musliman sebabnya solat soleh berjemaah bersama-sama muslimat di rumah. Sudah beri ya. saya seorang umat Abu kakak Abu yang mana yang yang lebih halal lebih akra. Kalau anda berbicara dengan imam, saya nah, umat jemaah di rumah, cukup ya betul. Jadi kalau ada menghadiri majlis-majlis semua majlis nanti kan, nah, Bolehlah, ikut sekali jemaah. Ada soalan ni <tip> Sebab ya? ni Kita bukan rasa jual tu Tak pasal Tak boleh Kalau satu tempat tu ada dua jemaah Oh itu panjang membuasannya Kita kena pilih lah yang mana ya, yang yang ada nanti dia yang rezeki kuantiti jemaah yang lebih besar itu lebih baik daripada jemaah yang sedikit. Kemudian tengok kelas ni imam ni yang lebih hadir, lebih pakar apa, lebih lebih abzal Kemudian aa, jemaah yang mana itu nanti berlaku di satu tempat ke di selarangan sini? Area satu-satu moto satu, ada dua jemaah. Ya. Ikut yang mana? Lebih banyak, kalau kita nak kenalkan imam ni ambil warang kekal ni, mana, mana tahu kan? Tapi tiba-tiba imam sesuatu bukan cetur dan apa semua Jangan lah Malaupun banyak saya ikut dia kan, dia juga jangan nak tengok Okey sikit lah Tengok ada cetur ni, berantar, bersubah, bersindik ke apa tu kan, mana yang pak menaim dengan di atas tu Contoh ya, mana di dia tu pilih diantaranya kita memilih jemaah yang lebih besar tu baik Kemudian jemaah yang diimami oleh orang yang lebih ahli, yang lebih awal, lebih baik Dan banyak lagi lah, kita ambas semua jemaah tu Itu nanti bukan satu tempat, misalnya ada dua surau dekat-dekat yeah. Kita nanti nak nak kat masa lebih awal Surau ni, belak tu tu surau surau Ini adalah pembahasan khusus dalam bahasa 5 Yang mana yang perlu ni Yang lebih aktar kita ikuti Ada lagi ni wali fasik tu ada tak tak, tak dia Pasal nak kan? jadi wali ya dan pada kefasikan yang bermasam ni kan kan ada pun yang yang nak tawil dengan buat tengok wali dia kalau bapak dia, dia tak nak sembah macam ni ha? tak ada dia mesti kan dia kena tak boleh jadi wali ha? tak sah tapi gajinya orang menyerangkan tak tadi Kita sudah damaskan tadi Kalau dia tak pernah semayang berarti istilah Saya sudah berpikir Wah, saya sudah berpikir Ini yang berpikir Dosa-dosa nya seperti orang yang tidak punya dosa Jadi kalau dia bertawad Itu bertawad Jadi serima dosa-sertia Serima tawad tak semua kan? Ketika itu saja dia bertawad Semata-mata itu menjadi wali Alhamdulillah Tengah-tengah boleh, boleh apa? Kenapa tak seboleh tawad Waktu dah minum tu Kawin ni bukan je, dan dan time tu Kawin ni kan, tak boleh benderisik Berminam, dalam tu kita dah beritahu tak Pakcik nanti Pakcik kalau nak jadi wali ha, Kena orang yang Sah jadi wali, yang bersyarat-syarat Sah jadi wali dalam masyarakat Orang yang bukan khasik Selaham bagi barang akal dan yang Jadi, kalau kita dah tahu Dia dah, dia dah tahu, dia akan jadi wali Pakcik dia, kenapa dia tak khabar Tandu, waktu nak hijab tu orang khabar ya, Kita nampak macam mumpul main-mainkan tu ada kemungkinan yang baru dia beritahu Walid diberitahu pada hari nanti baru walid diberitahu Waktu okay. minam tu kan lah Dia beritahu orang atau anak-anak-anak-anak Mestilah wali kita tahu Dan ketika kita meng, meng, Melapaskan Lapas minam tu Maksudnya menyatakan asran untuk Memang bini anak tu pun Sebaiknya wali yang menyambut minangan tu sendiri Ketika tu dah tahu Mulai-lain kena jadi wali Kalau dia masih, dia topak dah sebelum tu Waktu nak akab dia pun nak tawar Tiba-tiba tak nak main, nampak kan? kalau ada situasi tiba-tiba wali muncul Wali muncul di akhir-akhir waktu Dan memang dia terkenal dengan kefasikan dia Suri taubat dan tu, tu dia wali Itu mungkin boleh tak tu? Itu kesesaran Itu yang berat Maknanya Kedah-kedah yang berat Bukan-bukan dia tak puas dia tak tahu orang lain yang dia nak kahwinkan nanti Kenang dengan-dengan kahwin Mungkin sebulan-dua Sebulan-dua nah, bulan kan Kenapa dia nak tahu orang-orang Tunggu nak haji hijab pun nak oh, tahu Allah Allah ni Kepala yang Jadi kalau muncul tiba-tiba dia -tiba, agak isan Dia boleh tukuh wali dia Dan dia Hanya dia ketahui wali ni Memang tak temayang dia ya. So, wali-wali Wali-wali Kemudian jatuh. Bukan hijab pun dia awak nak buat kan Biasanya orang akan buat wakala Mewakala Mewakilkan guna satin Itu standard. Itu memang tujuan buat menutup adat di Malaysia ni lah Sebab dulu dia orang buat menutup Sebab tujuan dia yang menekahkan Masalah pasir ni kita Orang nak nak mengetahui diri tak pasti terpaya Kecuali orang yang tertutup dia ni suka Semayang mereka tinggal dia Itu dia popular lah dia yang jenis di oh, ni dia tahu la rincian peraturan tu dia kan mahu kerja ni boleh buat tu buat apa ni? Kenapa dia yang tadi dia yang tadi tu sebetulnya nak bertawaf pada waktu tu baik juga kan boleh, tapi ni susah. Dia nak kagurah, dia nak berdiri nak kagurah. Kalau berdiri pada lepas lepas wali adi, lepas wali terus jadi wali yang bukan jadi wali mereka, tu jadi wali Allah. Okeylah Sebanyak orang Mewakilkan kepada Jadi kalau di sini yang mana ada confidence Dia bukan baca Dia layak jadi balik Dan dia tahulah Nanti sunah-sunah Untuk menghijabkan nanti Kutubah Dari baca Itu semua Boleh orang lain baca Tapi disunahkan Orang yang menghijabkan sendiri Baca Sebab dia berapa Besar tu, besar tu persen tu. Ni orang dia, dia kurang atau menerima, anaknya, So tu pas, tuh. Mana ni menerima, besar tu, atau ni menerima, menerima bawa dia. Hmm. Bile. Hendak kita dengan mana? Boleh membelanjakan sampai berapa Rasanya khaddi dia arut Suami khaddi yang Dapat orang jauh Tak ada datang tu Cuma ustaz mak kata Wadi betul ada Di sebelah khaddi untuk mewakilkan Ijap boleh bola khaddi Tapi mungkin dia dah wakilkan dah dulu Dengan kita faham Bawa kepada wadi-wadi tulis untuk bapa kumpulan Jadi kat situ mungkin dan Jadi nanti secara, secara prosedur undang-undang terus tantangan ha. Tapi secara buku nanti perlu melafaskan lapas wakalah tu Saya pulang mewakilkan ini kewalian saya kepada Tok Rady untuk menginjakkan anak saya yang bernama saya dia Jadi saya terima wakilannya start. Dan biasanya orang buat benda tu di majlis asat Biar orang nampak Wali, waktu wali dia wali pun mot kerja, kerja dengan apa? Naa wali kasih ni kan, saya, saya ni apa lagi? Ok lekar. Malu macam ni lah sekarang, jadi siapa diluar ni? Ayam mot kerja ni, kau ni kau ni kau kahwin macam macam ni, kau kahwin macam macam ni, kau kahwin macam macam ni, kau kahwin macam macam ni, kau kahwin macam macam ni, kau kahwin macam ni, kau kahwin ni, kau kahwin macam macam ni, kau kahwin macam Lewat, ini dia, lepas, ini dia, ini Ah, mana lagi nak? Tidak. Tidak. Allah. Bagaimana? Tidak. Lewat. Lewat. Nampu. Tidak. Lewat. Lewat. Nampu. Ini, ada yang menda. Ini. Ini. Huh? Ya dah kena. Kita nak balik Asyik <laughs> nah, hmm. Asyik Ini orang dia potong. Dia tak boleh buat gini ke nak? Apa? Oh kena balik. Yang dia Wirid Yang tu Yang dia jangan Yang dia, buat, dia orang telah Bagus okay. ah. Ini yang Yang betul betul-betul Semalam Wirid Setelah Sembahya Di dalam Masalah Jami Disunahkan Untuk Berwirid Setelah Sembahya Tetapi Wirid itu hendaklah diperlahankan suaranya sekiranya terdapat ada orang lain yang sedang sibuk bersembahyang ataupun masbuk. Haram hukumnya kalau berbincang dengan keras sehingga mengganggu orang tersebut sembahyang. Haram hukumnya. Ha, ini ya macam ni baca ayat al-Quran ni. Apalagi dia timbang ceramah ni kan semua. Yang pada dengan ketiga. Haram hukumnya Walaupun membaca Al-Quran di dalam Masjid Haram hukumnya membaca Al-Quran Sekiranya bacaan Al-Quran kita dibaca dengan kuat Sehingga mengganggu orang yang sedang semayang sunat dalam surat -surat Dalam surat 2 dalam Masjid Haram mengganggu sebab tu Jual utama dia langsung salat Tersemayang Jadi oleh itu Kalau tidak ada orang yang semayang Yang berimam disenakan berpaling ketiga Setelah sesuai semayang tu menghadap makmur untuk melihat keadaan makmur so, tak ada orang yang punya Alhamdulillah Bolehlah dia berdua dengan kuat Tujuan berdua dengan kuat Itu pun dianggap oleh sebahagian ulama' beda'ah Tetapi ulama'-ulama' kita Ada daril-daril yang menyebabkan Bukan beda'ah Tujuan dia ada beberapa tujuan Yang pertama tujuan Khalid kalangan yang datang jenis banyak tu yang baru-baru datang minggu-minggu belum kenal imam, belum macam tak tahu pun aku yang untuk digilirkan sebab maya maka imam izinkan untuk suara ini untuk menyemai taklim, mengajar orang yang mungkin belum tahu apa benefit. dan daripada Allah Subhanahuwataala, mudah-mudahan tuan-tuan dan yang dimaklumkan dan yang pertama talim, yang kedua cerdik. Untuk kadang-kadang orang dia dapat melayan tu dia malas tidak berfikir. Perlu, ya. Atau dia, atau lebih tu tampil memberi peringatan. Tapi kita boleh semangat. Tanbih, memberi peringatan. Jangan pas melayan tu atau kosu power macam dia. Tiga, tiga, dua, ya. Salam, salam, salam. <laughs> Video kan, orang ada di sini Cikgu pun dikit, tanbi, beri peringatan Atau lagi satu Apa ni lagi Tahmin, Tahwar ni Tanbi, Tanshi Tanshi ni untuk Memberi semangat Menyegarkan Lebih dikit nampan dengan itu Sebab, Sebab, Sebab Sebab, Sebab, Sebab, Sebab Tanshi ni kan, tak diberikan So, Tanshi ni boleh itu saya tujuan Empat tengah tahu Ada nanti kalau semua orang malam makmum dia Semua warak-warak, wali-wali warak, warak, warak, warak, warak. Tak perlu lah kan, tak perlu taklir tak, tak perlu sanggir, tak perlu sanggir, tak perlu sanggir Zikir dalam tanya Zikir, -zikir yang peran yang lebih yang pertama Zikir sikir tu okay? Tapi Telinga mau dengar Dengan hati, dalam hati dia ada itulah Tidak ada, tidak zikir dalam hati Zikir kolpi dalam hati tu lah, itu tak makul Orang Mabah atau orang korea sebagainya dari sikir Saya ada dua Jari Kalau tidak Sirli Sirli itu bukan Ikut memang dari segi bahasa itu dalam Sirli dan Terhenti Tapi maksudnya Sirli ini Pertahan sehingga seorang orang korea sendiri Dengan Kalau tak Tak dapat pada Tapi kalau dia pusok Dapat pada lain Sama juga dalam Bacaan-bacaan yang ini Ingatkan Tengah Rukun Qauli dalam Taya ada lima Syakha berikan imam iaitu Allahu Akbar Kemudian Fatiha Kemudian Syakha Awal Kemudian Selawat Nabi Syakha Akhir Kemudian Selawat Dato' Zabi Syakha Akhir Kemudian Salam yang pertama Lima ni adalah Rukun Qauli yang wajib dibaca di ketiga sebayang Dan harus dibaca Sekurang-kurangnya sehingga kita sendiri Mendengar apa kita baca Setiap buruk Tidak boleh Bismillah Alhamdulillah Al-Fatman Ma'an Iyya Tak Setiap huruf Tengah lebih Oleh dengar Tapi yang terlalu sangat Sampai mengganggu orang surat Sini kita dengar Tapi biasanya untuk mendengarkan Delinga kita sendiri Biasanya orang surat Akan dengar juga Sikit-sikit Tapi tak berapa Kalau ibu sendiri baca nanti Tak akan berapa Kalau tak dibaca demikian Batar semuanya Tak serah dan baca-baca yang lain, tabir kekal, subhanallah beramal, subhanallah beramal baca surah al-baqarah, kaiawat, dan sebagainya, sunnah dibaca dan harus dibaca dengan dengar juga. Kalau dibaca tanpa dengar tak apa-apa juga. -apa Ia sih tidak dapat apa-apa juga. Tapi kalau dia berdiri dan dia khusyuk. Dia tak menyebut, tapi dia membaca dalam hati Tapi kushok, dia hanya dapat pahala pahala Dia tak dapat pahala zikir tu, tak dapat Sama juga di dalam solat, Kalau kita masih buat hal ke, berzikir ke kita, Kalau kita tak baca dengan telinga, kita telinga dengar, Kita tak dapat pahala membaca tu dah dapat Tapi kita, kalau kita kushok, kita dapat pahala kushok sahaja Tapi kalau kita buat dulu, baca juga hati pun kushok, dapat ini dijanjakan dalam mana Nabi, dalam kita Azkarta dan juga Batu-batu ada mana-mana Bukan orang yang buat macam budak-budak kan Makanan. Ha, kalau boleh juga dah Nak, tak ada hati Mana ada baca dalam hati Baca dengan redak Baca dengan redak Hati pun ingat Hati pun ingat sahaja, hati pun baca Hati pun Suka saja itu mengingat Bukan membaca Mula tidak membaca Ada pun kita baca Kita saling kita baca kan Ini baca Ini memerhatikan. Baca Bila dia balutan itu dalam keadaan Cuma membaca Kenapa kita tak ada Tentu kita selain Baca Baca Baca ni Saling apa Bati Tak kena gembira ini Tak ada. Coba penting. Sama yang ni yang masih Dan masalah bilik dia pun Kalau jadi kita kena faham Tapi kalau ada orang lain buat Tapi ada juga ulama' kata Weren itu lebih afdal lagi Daripada orang yang semayal Sebab apa yang dia masak untuk salah dia Sebab apa kenapa dia lambat Ulama' jawab mana boleh Kita mana tahu keadaan orang kan Dia jam ke dalam Dia ada usaha keadaan terlambat Maksudnya dia masak Kita punya bilik menghalu batin hari ni Malah pun dan itu faktor Ibn al Hajar Al-Haythami Memang pahal dalam tajam ini Faktor daripada Ibn Hajar Al-Haythami Kerana kita ada tufah semua Yang terlalu tamat Haram untuknya kalau bisa Tak ila lalu ke Wati Yashin ke Atau Ibu Al-Quran ke Yang menganggung orang semayang Kecuali kalau memang majlis tu Kita majlis Wati Yashin Jadi dikibul Al-Quran sahaja Datang orang tengah-tengah Kita akan menganggung Allah Kita lain cintalah kan Itu orang ajar kembali kan Tapi misalnya Kita tengah buat majlis pun jadi buat ada perempuan orang datang semayang Jadi kita sampai, kita boleh singkat dengan lapang kan Kita perlahan kan Kita perlahankan masyarakat kita Agak-agak tak kita Kita nak mengajar saja kan Makanya kita tak semayang Dengar lah belakang Dengar kan? Cepat lah Masyarakat sampai sepul-dengar tu tak perlu lah Bisa sampai tu flat kan Kalau ada orang datang masuk semayang misalnya Kita hormat lah orang yang Lepas tu sampai boleh 5 minit jadi semayang Ya, yang, yang yang satu imam di sana nanti dia paling enggak ada mampu tengok kalau dah habis semua nanti tidak dah boleh dah dah habis sampai mampu habis dah boleh ikutkan kaki itu dengan empat jilatan tadi dan juga nanti macam subhanallah kan nah, kalau sekadar tak kan? wow. itu taklim tak banyak dalilah subhanallah tabaraka subhanahu wa ta'ala kaki dan untuk sancit tu mesti betul-betul kan wah wa sallallahu alaihi wasallam selesai tidak ada bagi tu, aku ada ke orang-orang yang main matuh Saya nak cakap, bila nak cek kuat Cepat cek kuat, cek kuat, cek kuat Tidak cek kuat Bagi, boleh cek kuat Tanya ni, baca, baca, cek kuat Tanya ni, baca, baca, cek kuat Tanya, baca, baca, baca, cek kuat Tak baca, disunah Baca, mengganggu orang tu Dia tak lalu sering macam, tak nak nak Baca lah, kalau orang orang yang mu ni Dia tahu lah kita nak mengutamakan yang, yang yang yang yang lebih utama. Okay. Kenapa, kan? Mereka, itu banyak, banyak, banyak, kita pun tahu lah dia. Pakai tu isu terluai. Banyak okay doktor. Kita tahu lah dia banyak banyak disiplin pelajar. Dulu dah orang bayar orang pasal guru. Wow, wow, wow, wow. Itu betul tu kerana apa tanya? ni? Tanya dulu. So ilmu tu lah zaman jadi umur kita sekarang. Kita buat tu berdasarkan ilmu dan keputusan Allah Kita Kedatang keadaan ilmu tu mengataui perintah Allah setiap saat dan keadaan Saat ini aku perintah Keadaan ini aku perintah Allah oh, Dalam keadaan macam ni orang tengah semayang kita bersibur Kedatang setelah ini Penang. Ini ikut sukat ini dia kata kita Kata-kata dia kata kita dia kata-kata dia Terlalu Terlalu Allah ini suka mana? Allah suka orang yang mempersahadkan diri dia demi untuk menghormati orang semayang ke Allah suka orang yang memuatkan diri dia dan menganggung dengan semayang Sekarang usik begitu Allah suka yang mana? Allah nasib mana? Tak perlu nak jawab Tak perlu nak apa Tak perlu nak tak asuk kalau itu kan setibuk posan itu bila nak berit Bila? Bila kau pergi jumpa waktu Quaking tu Kau pergi ke-tubuk datang main cepat-cepat sikit Tak lagi kau datang main warna waktu Janganlah seluruh wang bu Mainlah nambah lah Kau pergi jumpa orang itu Akhirnya dia orang pun suruh tawan Kalau tak pun kau kejian dengan Abibu-Bab Kau buat ke-mantilis khusus Birit kuat-kuat Kau jumpa-tubuk majlis pergi ke-mantilis birit tak tahan lah walau dengan takbirin tuan-tuan ni ni tak salah saja dia ada kesedihan. Hmm. Jadi kalau selalu kan cukupkan dengan kita. Dan banyak oranglah tahu lah angkatkan orang. Tu kita harus ingat sampu orang men yang tak bila dewasa. Satu lagi berkaitan dengan kalau masa dia kuat dia kita buat kaya kita, ni kalau ni mampu, lah dia kita, wake up, jadang benda tu pun ada. Shh, hahaha. I tu bawangnya, kita buat tu, kita kira kita ni. Macam saya pun si ni saya, kira saya macam, buat kira si ni, siapa setiap orang tu nanti dia beritahu anda paham dia punya dia beri beri bisnis kepada saya saya tak ikut ingat apa yang Imah akan cerita Imah tu cek saja bagi orang yang tak tahu apa yang nak baca orang yang uh, bukan satu kewajiban kita nak tanya ikut apa yang Imah pilihkan dia pecat dia nak takhling kita nak tansi kita nak berkembang lah. tapi kalau kita misalnya senawar tu dia ada girit-girit dari sini sepanjang mayang orang-orang uh, itu yang mungkin guru-guru dia bagi dia atau sebagainya uh, dia kan buat dia tak ikut duduklah girit dan duduk girit dan uh, bagaimana tu disunahkan oleh makmum untuk bangkit dari tempat sal setelah imam bergerak dari tempatnya Itu dalam Al-Asiyah ini Sunnah pun Sunnah bagi makmur untuk meninggalkan sal setelah imam <coughs> bangkit dari tempatnya <coughs> Imam dah lama lagi kalau kita ditulangkan untuk meninggalkan Lepas itu. itu Sunnah dalam Al-Asiyah ini Banyak dari belah-belah Maghlaq belah. An-Afi dia tu lah Maghlaq an Dan orang, orang yang banyak orang -orang yang bergerak dengan Maghlaq An-Afi ni kita dia namanya dia, dia, dia takut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 Imani, -tik -tik -tik -tik -tik -tik -tik? Imam ber ber ber ber lah baru meninggal dari tempat Imam Abdullah bin Qadir itu. Imam berhadi dulu baru kita berhadi dulu. Imam meninggalkan tempat ni baru kita meninggalkan tempat ni itu. itu adab Jadi nanti biasanya beralih tu nanti setelah Alhamdulillah Lepas Alhamdulillah Alhamdulillah Lepas baru Imam akan beralih Masa pada mengadap sebelahnya, langsung mengadap terus Imam ni Dan makmum tu baru dah boleh Haa Itu kicir-kicir apa yang setihan Itu adab Dan setelah Imam ada doa, Imam bangkit daripada tempat tu Baru kan nisya bangkit Itu sulah dalam belakang ni Ya, itu naras tak nak buat Tapi biasanya tak nak Itu acas dan rumah Dia biasanya setengah mazhab Dia menekankan bilikir itu Telepon-sebut dan paksa Sebab waktu tu banyak yang Abang nak bawa Datang Takut manjarkan hadis-hadis dan apa amunnya tengah menyuruh berzikir selepas subuh dan waktu subuh dan asar bagi orang Jadi dia hanya berkata berzikir selepas waktu subuh dan maghrib. Apabila kita pergi dekat subuh. Itu diperlahkan macam mana kita disebabkan sini. Disebabkan solat subuh, maghrib dan isyak kan boleh baca secara jahr, waktu maghrib dia pun secara jahr dan um, Zohol dan Asrat daripada syarikat ini semuanya dan gila-gila pun daripada syarikat ini di situ dia, dia, dia punya penanganannya dan yang disunahkan itu so, memang Subhanallah Subhanallah kan itu memang ada setiap kali solat kita ada, tidak ada kata uh, khusus untuk maghrib ke, khusus untuk tubuh ke, ke. setiap lepas solat disunahkan, so, Subhanallah Subhanallah tiga lagi-lagi muke nak datang dia lah dah manalah tu. Kalau macam tu sama macam tu. Iman macam tu. Ini kalau kita jadi iman, kita buatlah macam kita belajar kan ilmu yang kita ada yang di buku-buku dah. Nampak tak? Kalau orang umur betul nampak sangar memang dia dikirih tu yang. Sudilah dulu. Bagus. Kita ada kan? Okay. Ah itu ada ada pengangkatan jemaah di sana. Saudara rupenya ini ah pun Jadi waktu aya, insyaallah suruh duha lah bagi pula untuk tuan nak dua bulan ni saya. Kemudian dengan ikut 2 minit supaya pandang ke orang kalau tunggu. Kita okay. Ya. Ah adalah. Di pas selepas masa solat jadi, Bapak dan Ibu yang berbahagia, terlebih kepada Bapak Ibu peserta seminar yang saya hormati, sambutan semua hadirin. Mengundang anggota legislatif untuk bisa paham mengenai tentang ini untuk dengan mahasiswa selama ini, orang-orang kita dan lain-lain yang ikut serta berpartisipasi. Para anggota dewan hadir di nama ketua dan rekan-rekan di acara ini. Terima kasih banyak atas